1 maj 2019 Sverige kanalen direkt. Sverige kanalen heter Tillståndet och ansvarig utgivare Gunnar Andersson är lagsutan här. Och referensinspelning. Vi ska börja med nyheter från Omni här. Vänt Blocket resor Hitta flygresor till bäst pris Och med minst klimatpåverkan Det är fredag den 31 maj Klockan är halv tolv Och lunchningheterna från Omni Handlar om att Arlanda byggs ut Samtidigt som regeringen vill att svenskar Ska flyga mindre Östra Ukraina står på agendan När Margot Wallström möter ny nytillträdd president idag Filippinerna skickar ruttnande blöjor till Kanada som ett led i upptrappad sopkonflikt. Och forskare vill göra de första stegen på månen till ett kulturarv. Du lyssnar på Omnipod med Louise Kassemar och Matilda Glaser. Statliga Svedavia ger satsningar på 44 miljarder fram till 2025 för att öka flygandet i Sverige. Det är trots att regeringen signalerat att flygandet måste minska, rapporterar SVT Nyheter. Satsningen ska i första hand gå till att bygga ut Arlanda, där man bland annat planerar att bygga en ny pi vid utrikesterminalen för 15 miljarder. Samtidigt säger infrastrukturminister Thomas Eneroth till SVT att vi i framtiden måste flyga mindre. I Sverige kan, om alla skulle flyga som vi gör i Sverige, är det i längden inte hållbart. Swedavia räknar med att öka antalet passagerare från dagens 26 miljoner till 40 miljoner per år. Utrikesminister Margot Wallström träffar idag Ukrainas nytillträdande president Volodymyr Zelensky. I en intervju med PET Morgon berättar Wallström själv om vad hon ser som syftet med mötet. Vi är ju här för att vi behöver lära känna det nya politiska ledarskapet och, och vi behöver också trycka på för att man ska fortsätta att, att reformera landet. Och sen så vill vi hjälpa till för att till att det också kan bli en, en lösning i östra Ukraina. Förutom situationen i östra Ukraina vill Wallström även tala om- hur Zelensky ska kunna leva upp till sina löften om att göra upp- med den gamla politiska makten i Ukraina, inklusive oligarkerna. Filippinerna har skickat tillbaka 69 containrar med elavfall och ruttnande blöjor till Kanada. Avfallet togs emot av Filippinerna för flera år sedan- och då var det felmärkt som återvinningsbart. Nu har man helt enkelt valt att skicka tillbaka skräpet- Eftersom Kanada missat tidsfristen för att ta hand om soporna. Landet är det senaste i raden av asiatiska länder som tröttnat på att fungera som världens soptipp. För bara några dagar sedan beslutade Malaysia att skicka tillbaka 450 ton skräp till andra delar av världen. Och nu till det senaste om båtolyckan i Budapest. Ungersk polis har nu släppt bilder från kollisionen som orsakade att en turistbåt kapsajsade och sjönk på floden Donau i onsdags. Så berättar TTs reporter om bilderna. Bilderna visar när den mindre turistbåten är på väg att passera en bro när en större båt kör in i dem bakifrån. Kaptenen för den större båten har nu gripits av polis misstänkt för brott. Minst sju personer har ritats stöda och hoppet om att hitta någon av de 21 som fortfarande saknas vid liv är låg. I en intervju med statlig radio säger Ungerns premiärminister Viktor Orban att han är skakad av händelsen och att han bett om en grundlig utredning av hur den kunde inträffa. Och nu är det dags för ekonominyheter. De hundratusentals resenärer som drabbades av pilotstrejken inom SAS beräknar med att vänta i månader på besked om ersättning. SAS-vd Richard Gustafsson säger till TT att bolaget arbetar intensivt med att hantera den stora mängden ersättningsanspråk. Bostadsrättsinnehavare har fått se sina bostäder stiga i värde med nästan 120 procent under de senaste tio åren vilket motsvarar en vinst på 2200 kronor i månaden, det skriver Swedbank i ett pressmeddelande. I Stockholm ligger månadsförtjänsten för en tvårummare närmare 6600 kronor. Det kommer att bli svårt för Kinas president Xi Jinping och hans amerikanska motsvarighet Donald Trump att göra några framsteg när världsledarna möts på G20-mötet i Japan i juni. Det säger den tidigare chefen för Kinas centralbanken, enligt Reuters. Han utesluter inte heller kraftigare vedegällning för Kinas håll i handelskonflikten. Iran anklagar Saudi-Arabien för att försöka splittra regionen till Israels fördel. Det meddelar Irans utrikesdepartement i ett uttalande efter att Saudi-Arabiens kung Salman uppmanat arabstaterna att gemensamt stå upp mot Iran under ett möte med gulfstaternas samarbetsråd GCC. Jag Salman sa att det internationella samfundet bör stoppa den iranska regimen från att störa andra länders interna angelägenheter och hålla Iran ansvarigt när landet hotar internationell fred och säkerhet. USA anklagat Iran för att ligga bakom attacker på oljefartyg utanför Förenade Arabemiratens kust, något Iran nekar till. En man som åkte elsparkcykel har dött efter att ha blivit påkörd i Helsingborg sent igår kväll. Polisen berättar för SVT att händelsen inträffade i en korsning med rödljus och att man därför misstänker att antingen elsparkcykeln eller bilen som körde på den kört på ett rött. Polisen söker efter vittnen, men än så länge finns ingen misstanke om brott. I kriminella grätsar kan det ge status att skjuta någon. Det säger flera poliser som arbetar med grov brottslighet som Ekot har talat med. Polisen uppger att många kriminella ser det som ett karriärsteg att skjuta någon som exempelvis har sålt narkotika på fel plats och att allt yngre personer är beredda att använda vapen för att stiga i det de ser som den kriminella hierarkin. Bland annat är det vanligt att posera med vapen eller skryta om brott de har begått. I veckan uppgav polisen att nio personer skjutits till döds i Stockholm i år. Det är nästan lika många som hela förra året då elva personer dog i skjutningar i regionen. Den officiella YouTube-kanalen för det indiska film- och musikbolaget T-Series har enligt Daily Dot blivit den första YouTube-kanalen i världen att nå 100 miljoner prenumeranter. Detta efter månader av tillväxt och en kamp om titeln världens största YouTube-konto som stått mot ingen mindre än svenske Felix PewDiePie Kjellberg. T-Series har därmed fler följare än antalet invånare i länder som Vietnam och Tyskland. De första fotavtrycken på månen bör klassas som en del av kulturarvet. Det menar organisationen For All Moonkind som består av forskare från olika fält och som Sveriges Radio pratat med. Juridikprofessorn Michelle Hanlund motiverar förslaget med att i dagsläget inte finns något skydd alls för mänsklighetens första fotsteg på en annan himlakropp. Tranquility Base, som landningsplatsen på månen kallas- har i princip varit orörd sedan 1969. Men i takt med att fler nationer och aktörer söker sig ut i rymden- menar For All Moonkind att platsen skulle behöva ett starkare skydd. Det är sätter punkt för Omnipod, men vi tar gärna emot- From CBC News, it's The World This Hour. I'm Joe Cummings- Game one of the NBA Finals is in the books, and it ends in a victory for the Toronto Raptors. Marcus' Sol's jump shot, got it. Yeah. Siakam makes his move, rebound, yeah. tap it in. Yeah. Lowry for three, yeah. bang! Yeah. The Raptors and the franchise's first appearance in the NBA Finals get the victory here in Game one. Indeed they did. That is some of the highlights there from last night's Raptors win over Golden State. 118-109 the final score, and Toronto is up 1-0 in this best-of-seven championship final. Game 2 is set for Sunday night again in Toronto. An ocean freighter loaded with 69 containers of Canadian household garbage is now on its way back to Canada. The containers, which have been on the docks at the port of Subic for more than six years were loaded overnight onto the freighter, which will take some 20 days to ultimately reach Vancouver. One port official is calling it the end of a sordid chapter in Philippine history. Just as the new NAFTA agreement was on the verge of being ratified, U.S. President Trump has changed the playing field. As part of his ongoing border fight with Mexico, Trump has announced an across-the-board tariff on all Mexican imports. And this has the future of the revised NAFTA deal very much in question. In Ottawa, here's Janice McGregor. Suddenly, everything's uncertain again, including whether Canada really needs to be rushing through its implementation bill before the summer. Trudeau's government wanted to coordinate Canada's ratification with the other two countries. If things are now blowing up, former Canadian diplomat Colin Robertson thinks all bets might be off. I would think the Mexicans would simply not proceed with the ratification of the agreement because... It completely undercuts what the agreement is, is all about. Because the supply chains between these three countries are so integrated, products enter Canada from Mexico but then are shipped to the U.S. And what happens now to that trade? Could some be trying to dodge this tariff by shipping through Canada? Could that hold up Canadian products at the U.S. border? No one's got any answers to this. And Trump's use of this emergency power is highly questionable. It's almost certain to be challenged under world trade rules. That's the CBC's Janice McGregor in Ottawa. With a massive wildfire closing in, the emergency evacuation process continues at a northern Ontario First Nation. The military is on board and a state of emergency has been declared, but there are complaints that the response has been too slow. Matt Prokopchuk has the latest. From the Sky News Centre at 2, police say a boy who fell from a roller coaster in North Yorkshire yesterday sustained injuries that weren't apparent at the scene of the incident. The seven-year-old, who was hurt at Lightwater Valley near Ripon, is said to be in a critical but stable condition. A senior Labour figure has been suspended after being recorded, saying the party's anti-Semitism crisis had been whipped up by the Israeli embassy. Pete Wilsman, who sits on the National Executive Committee, is facing an internal investigation over the remarks. Some of the party's MPs have called for him to be permanently kicked out. Mike Katz from Jewish Labour says it's not the first time he's caused offence. This isn't just some councillor, this is a member of the NEC. And we knew, because we have experience from last year, this is the way that he thinks. That actually there isn't any anti-Semitism, this is all about some, some attempt to stifle criticism of the Labour leadership. A 25-year-old man has been charged over a knife attack at Manchester Victoria train station on New Year's Eve. Mahdi Mahmoud is facing one terrorism count and three of attempted murder. The number of doctors' surgeries closing has hit an all-time high with an 800% rise in closures over the last six years. That's according to data obtained by Pulse magazine. Dr Bob Gill says there's been a major funding squeeze since 2010. My practice has had something along the lines of a 20% reduction in income but the workload at the number of patients has gone up so there is lots of tension within general practice and it's very difficult to recruit and attract new doctors to come and work. Uber's reported $1 billion in losses in the first three months of this year. It's around £790 million. And a police officer who took time out during a drugs raid to play on a trampoline has been put on an improvement plan. The uniformed PC was filmed by a neighbour doing somersaults in the back garden of a home in Coventry in April. That's the latest. I'm Victoria Lawrence. Det är från idag. Men Välkommen till Sverigekanalen direkt utgivare är Gunnar Andersson i Longsbyn. Välkommen till Sverigekanalen direkt utgivare är Gunnar Andersson i Longsbyn. Välkommen till Sverigekanalen direkt utgivare är Gunnar Andersson i Longsbyn. Du lyssnar till Sverigekanalen som är Kulturföredningen Jälgarnet:s internetradiostation. Du lyssnar till Sverigekanalen som är kulturföreningen Gjallarhornets internetradiostation. Du finns inom mig. Vad står du? minne jag fått jag minns hur du låg De träden i parken vi lekte så små och jag önskar att åren kom tillbaka från den tid då livet var Så fort Plötsligt man minns allting Roligt man gjort Lever i harmoni Man undrar att år försvunnit så fort Och jag önskar Att året kom tillbaka Från den tid då livet var Då vi träffade varann Finns det alla platser vi besökte När långa för oss brann Kommer du ihåg den första gången Sydkoreas spel liknar. Ja, vi har den 31 maj 2019. Och ja, maj månad har ju verkligen varit besvärlig här med att kyla här och sista tiden är väl det en Och jag är ute väldigt tidigt idag här. Norrut, det blir förvisso en väldigt solig dag. Idag, men eh, Väldigt kallt då Kyligt och väldigt kalla eh, Friska vindar Och imorgon är det första Juni Och kommer bara upp i 11 grader Men eh, Det ser faktiskt bättre ut sen Framförallt från måndagen Det ska bli sommarvärme Under veckan om det stämmer då upp till 24 grader och så, så att... Från nästa vecka där En bit i juni så ska det komma ordentligt med sommarvärme här Men är nu är jag ute på morgonen där, så det är kanske är lite svåkallt fortfarande där Vi har haft vandringsturen med räsenspelningar och gått Kemp på vägen norrut. Det kom en gubbe på cykel där. Jag var ute väldigt tidigt. Grotsfrisen är borttagen från kamp på vägen. och sen från... Ä, ja, i laggarbacken såg jag inga människor. Så, ä, men jag såg får ä, i hagen där. Med de här små kyllingarna. Men när man minns att så såg jag som vanligt inte några ä, människor som syntes så det rörde på sig. I laggarbacken men jag såg några får och killingarna är små. Och så har man hållit på här jag Sveaskog och lastat grotflis eh, från ett hyggre medanläggarverken i Hinshötan och i Hinshötan var det väldigt dött också. Jag tror jag såg en gubbe som eh, syntes och rörde på sig. Jag har gått ut med promleden där. Eh, det ligger också grotflis och det ska hämtas till Västerås Energiverk och i framkostningen eh, risker på vägen och dammsjövägen, så vara det ingen skård. Det som dött ut där. Jag såg inte eh, några människor så på den gården han flyttar från nacka där. Eh, för 19 år sedan och eh, på Damsjövägen har jag anmält eh, Miljöbrott i kommunen där. Eh, det var metallskrot och eh, slaktat cykel. Jag har släpat ut det här nu så att det ligger i korsningen på risk eh, Riskebovägen, Damsjövägen ligger här skepet nu. Jag skickar e-post till Jari Arvola eh, på Hedemora kommun som är miljöinspektör också, så. Jo, när jag gick på Riskebovägen där, på en så så kom det en timme bil eh, och jag har ju väst från tåghoppar ni ett på. Jag hejar på föraren också. För den och ställde mig i kanten. Han smög försiktigt förbi bra Så det var inte någon fara. Och problemet är nog att de här timmebilarna de här timmebilarna är ju väldigt breda. Det fanns ett litet utrymme att stå på när han smög förbi med sin timmebil och släpet. Och så jag förstår så finns det alltså inte någon möjlighet att möta något fordon ur huvud taget? att om det sker ett möte, de kör ganska sakta de här, har eh, vissa skäl och. Men det kan ju komma bild och det går inte att mötas med en timme bil. Eh, det är fordon som kommer från andra sidan, så att säga. Måste jag alltså då på något vis backa eh, till någon korsning eller. Eh, och det går inte att ta sig ner någon diken sådär. Eh, de kör ju väldigt sakta och försiktigt verkligen där. Det? Uh, sätter en smök förbi. Uh, det finns ett litet utrymme för en människa att ställa sig på sidan och släppa förbi en timmebil. Men det finns ingen möjlighet för att mötas helt enkelt där. En timmebil tar upp. hela eh, grusvägen och så och det var ganska blött också här i markerna och blött i, nej, skogsvägarna och det var mycket vattensamlingar och så Ja, i kom det också en som här lastade. eller med stora behållare två stycken, de håller på att eh, eller höll på i alla fall att lasta grotfri, men när lägger bakom hinsytten kom en stor så här med stå, två stora behållare på. På väg upp på hinsytten vägen så ställde mig åt sidan där och släppte förbi den där stora. Och sen mötte jag gruppen Holm också med sin gumma. Han är bosatt i Rellingsbergen. Ja, dock inte i den tjänste på staden som gruvbolaget hade. Den är ju riven 6 i här är en annan fastighet Det är strax som för Jean Rellingen där Jag såg en gammal tant också Jag tittade efter människor här Jag gick till den gamla gruvbanan också där, att Genom träsket från Rällingsberg och såg inte några människor Men när jag Sen kom in i långsiktet jag såg en äldre tant som jag kände igen som för Och sen här gumman gick då upp På den gamla gruvbanan. Det blåste väldigt nordliga. Det enda var solen är framme, Det var ett väldigt soligt dag faktiskt. Det var som sagt det var väldigt soligt idag. Ja, det var ju väldigt soligt men det var också väldigt blåsigt, blött och fuktigt och så. Det var lite besvärligt i den här. Jag vet inte hur det blir imorgon riktigt. Meteorologen här på dagen sa att det skulle komma regn här i morgon och... Jag kanske håller mig inne. Eller möjligtvis man paraply rika. Man ska öppna åtta nu varje i kapiken klockan 8 nu var i vår. Likar ju långsitan när jag öppna klockan 8 till 20 alla dagar. Jag skulle bättre att jag har. Här eh, närheten på posear och ingen Det var helt ött. Jag flyttade på det där skrepet som låg där på dammsjövägen. Jag såg i närheten av Bosse var det ingen skåd där det var helt dött som vanligt så såg jag Nämligen, väldigt söta små rackare till uh, uh, Ladusvaror. Och uh, ladursvalorna är ganska små faktiskt där Ja, uh, ladursvalorna är små små och väldigt söta Dessutom såg jag också en liten, väldigt liten fågel som pickade på marken där Jag vet att en blåmes är väldigt liten En blåmes är väldigt liten men den här fågeln var nog nästan ännu mindre än en blåmes Det var en otroligt liten fågel jag har senare idag har jag duschat och gett ett pyttepanna och varit i sängen och jobbat med den här vandringsturen och vilat och. Jag tittade upp här sen Jag hade stängt köksfönstret jag tittade upp på himlen här Och det ser ganska somrigt ut Och jag Kunde se tonseglare faktiskt. Vi hade ju sett tonseglare Och lådesåler i långspel Men jag har inte sett några Tonseglare i långsuttan Men, men nu var det, det verkligen De kommit hit Och imorgon är det första juni Där och blir faktiskt bara 11 grader och meteorologen på Dalarmyt sa att det skulle komma det skulle som sagt vara komma regn här under morgonen men om man tittar något fram här så ja söndagen är inte någon riktig sådär det blir 16 För börjar gå upp men jag har även tittat framåt under veckan här och då ser det verkligen bra ut på eftermiddagen att upp i mer än 20 som det var tidigare, det ska komma upp i 24 så, så att 23-24 under veckan här ser det bra ut. Faktiskt varje dag skulle det ligga på. Ja, 23 och 24 står det och Men är alltså dags att den här värmen kommer, men nu är jag är ute på Ja, jag sitter alltså inte in en hel dag och går ut på en eftermiddag, utan jag... Ja, ska jag ut så kommer jag ut på morgonen helt enkelt där. Och på morgonen är det inte något varmt och skönt. Det var förskräckligt kallt här. Jag hade gärna här helva tror jag på mig som hittade på hinsen vägen. Med halskragen. Det var en riktigt riktigt, riktigt och kyliga, nordliga vindar idag. Så att det var förskräckligt uh, kyligt och kallt. Ja, det var bara några få grader där på morgonen och de här vindarna var förskräckliga faktiskt. Och imorgon är det första juni och kommer upp i 7 grader. Eller i 11 grader. Men under veckan som kommer sen, nästa vecka där, då ser det betydligt bättre ut. Dock inte kanske så varmt just på morgonen då, så att man får väl ha ett... Min cykel har jag inte rört, men nu har jag faktiskt lyckats få in den här cykelpumpen jag har ju förberett i alla fall för nästa vecka så får vi se om det går att ta sig fram på en cykel det är rätt kallt på morgonen men det ska vi bli betydligt högre dagstemperaturer under nästa vecka upp till 24 och det ser bra ut på så vis jag har ju pumpat luft i framdäcket och bakdäcket på den här hjula cykeln som kom till Skype-gaten i Walsta Märstedt att monterade framtäcket. Nu har väl julen inte någon postorder. Man måste väl besöka de här varuhusen helt enkelt. Men då hade man det i alla fall. Det kom en lastbil. Kajoba. Står det? Ja, det är plasttantagnan. Jag tror det kostade 1100 där med last plus frakten hemkörning. Så att vi får väl se hur det blir med vedet i morgon där, framförallt så blir det väldigt kallt imorgon, det kommer upp i 11 grader och det är mycket märkligt med tanke på att det är ju första juni imorgon. Ja, och de här ladersvalorna tycker jag är väldigt söta faktiskt, de är, för, de är ganska små de där räckorna. De här ladersvalorna. De är väldigt små. Faktiskt de är små och svarta och vita Som fanns i närheten Bosse ingen gård Nej jag såg inga människor alls där Det var försäkligt kallt och blåsigt Jag flyttar på lite skrot eller skräp Där som är allmänt i kommunen Och väldigt kallt I, i den här vindarna faktiskt Då jag. Det var som sagt var en liten fågel där som det på marken Jag har sett blåmesar alltså som är små Men den här fågeln var nästan ännu mindre än en blåmes Jag såg väl också här nu Idag en rofågel Jag minns inte exakt vad den var nu någonstans här Det var en Det var svårt att komma ihåg Det var en rofågel i alla fall som flög någonstans Över en skog här över... Ja just det, vid där I Hilsjötan. Någon gammal gamla där som jag sett två gånger bara för alla åren här då. Det står inte nord på brevlådan ens. Någon nedlagd båtgård. Det ser ganska dött ut. Ja, verkligen. Ja, det ser dött ut här. med gammal rostiga traktor som inte rör på sig. Det är nedlagt också. Ja, den här tanten jag sett två gånger. Och det står inte nord på lådan heller ens. Ja, det är ingen fart i byarna. Man ser ju inga människor i huvud taget, nästan allt, Så det är ju dött, verkligen. Mycket märkligt, tycker jag. Så det är väl lite osäkert hur det blir då, om det skulle regna redan från morgonen där och... Det kommer alltså upp i 11 grader imorgon. Det är första juni, alltså imorgon, det är inte klokt där. Lite bättre grader på söndagen Men nästa vecka ser det ju bra ut Med sommartemperaturer här på 23-24 Där vi får se Man kanske kan ta sig ut och börja cykla lite lätt Man kanske kunde ta, börja med att ta lite cykling runt långsby Där nästa vecka kanske Det är kanske så en liten säng. Jag ses på festen Men med tanke på att det gick utan kan på vägen, lägga backen, utan och provleden. risker på vägen, dammsjövägen där vi pussade varvingen för nackans går, nackas, han nackas handning för nacken från början. Och... Uh, ungefär så räknar jag med att det var ju mer än 5 km i alla fall. Det var nog kanske 6 km då faktiskt i de här kraftiga kalla vindarna. Det var väl igår som det regnade så mycket där så att det är väldigt eller var väldigt blött i blött i markerna och det var mycket vattensamlingar i dessa enorma hål också på dessa usla skogsvägar här. ja det är väldigt dött i benen verkligen man ser inte mycket människor det är också en annan nedlag bondgård i Hinsytten här är en bit från Hinsytten kanalen och det har jag ju passerat ett antal gånger under de här åren och jag har ju då varje gång, så att säga, lite sakta där förbi och sett, tittat om man kunde se, kanske någon, ja, levande människor som syns och rör på sig på den här gården. Men det verkar ju trots att bo folk där, jag har väl sett en katt, möjligtvis, man ser någon trasig persian. Det ser liksom bara dött ut, man ser inget liv överhuvudtaget, man ser inte några... Ni vet... Människor som trots allt verkar bo i stugan där som ser lite sliten ut. Och det är allt varje gång så att säga. Man försöker gå sakta och titta efter människor som vi bor i den där slitna stugan. Men man ser alltså inte några människor. Va? och det. Ja, det är allt exakt varje gång. Jag ser inga människor. Jag har sett någon katt med Men det bor alltså folk in i. Den slitna stugan där och så, men det... De verkar inte vara ute, de verkar vara inne i stugan jämnt. Kan man man tycker att man någon gång borde se någon levande människa som ändå bor, bor i stugan. Men... Ja, hittills har jag inte sett någon levande människa i den stugan på den nedlagda bollgården i Hinshütten. Och... Eh, men jag tror att sepperskärmen inte så ser ut, tycker jag. Men det är så det är i alla fall. Här. Så att vi får se hur det blir med vedet i morgon I värsta fall, kanske man ska hå hå hålla sig in där det faktiskt så. Det blir väldigt tydligt och, och märkligt också med inledningen av juni månad med 11 grader. det är ju inte normalt faktiskt, och vi har ju också haft nu Maj månad här Fyra veckor åt Helsinki vet jag inte sagt och Ovanligt kallt och kyligt och det har ju till och med kommit snö här uppe i norra Dalarna Förut De körde fast i snön och så, de har inte plockat i början på maj också ja, det... Men det är väldigt grönt och fint Och det har faktiskt varit en väldigt solig dag Jag tror vi kom upp i 13 grader Möjligtvis idag Men det var en kall och kylig idag Med fruktansvärt kalla vindar En friska hårda Ja det var inte varmt och skönt Det kan man inte säga att det var Det var försäkligt egentligen men... På så sätt så var det ju bra i och med att solen ju verkligen lyst och skenstark och det var nästan som från då klarblå himmel nästan och solen gassade på här, det var brötte för tidigare regn igår. Och... Det är grönt och fint och det växer väldigt överallt här. Och... Men det var inte varmt och skönt. Det var inte varmt och skönt Utan tvärtom var det försäkligt kallt och kyligt. Jag tror vi låg på 7 plus grader på morgonen Väldigt otäcka Hemska iskalla vindar Från, ja det var inte varifrån Is, Ishavet kanske Och kom man då emot vinden här så var det inte så roligt faktiskt. Man kunde man hålla sig för, för, för skratt Och eh, Första juni Inleds ju oerhört kyligt med bara 11 grader här. Och eh, meteorologen sa ju också här nu på dalen nytt att det skulle komma in regn på eller under eh, morgonen här. Och tydligen så öppnar i butiken i lång eh, 8 till 20 alla dagar. Men som du står på den här väggen mot Klostergatan så har det inte varit eh, tidigare alls. Det verkar som hemsidan inte har uppdaterats. Men det ska tydligen vara så. 8 till 20 alla dagar. Det kanske kommer uppdatering också på hemsidan som Ica har. För det gäller att lära sig de här nya tiderna. Och sen i juni så blir det ju julafton när man får tillbaka 4850 kronor från skatten där man alltså har alltså in för mycket skatte, det är inte sagt, och det är ju faktiskt bra det. Man får tillbaka faktiskt där, varje år. Och det är ju glädjande faktiskt. Ibland har det varit lite mer, men det är ganska huvudsatt tycker jag. 4850 kronor. Det är faktiskt nästan ödebyggd tycker jag här uppe faktiskt då. Nu jag en... kommer jag ju från Stockholm och Bergstad senast, men... Jag bott i Allemunge också. Periodiskt i Ctesigebo. Men det är väldigt dött och är Det är kallt och blåsigt va? Man ser inte mycket människor här i Lågsjötten och så. Och i byarna är det ju väldigt väldigt dött och uh, Man ser ju husen och så. Och man kan se att det bor folk i en del hus och så, men man ser ju inte mycket. av ja, de här människorna, de verkar mest hålla sig in i de här husen och så. Kanske på grund av kylen. Jag fick väl med mig lite mindre skräp in till långsyn här och inte mycket räckt. inte bara maj månad har varit förskräckligt kall och kylig. Och... Första juni här inleds ju bara med 11 grader. Det är inte normalt eh, överhuvudtaget med 11 grader första juni. Det är försäkligt eh, kallt. Hemska kalla vill då, Det var någon gubbe som cyklade norrut i morse. Ja, i alla fall har jag gjort i ordning i cykeln här eh, i, i sovrummet privé där varumet på gatan. Den har ju stått med massa saker på sig förut, men jag har ju fått fram den och nu pumpat luft i fram- och bakdäcket. Det är hår, hår, äh, grovt mönster på den där däcken, verkligen. Det krångliga är bara att man måste ha, jag har ju cykeln i lägenheten här så att man måste ju ha ner den för en trappa. Och sen när man kommer tillbaka så måste man den är inte så tung, men man måste ju och släpa upp den för trappan också sen man ska få in den i lägenheten. För jag vill inte ha den på Inom cykel cykelställd så, för då kan den ju försvinna. Vi får väl se nästa vecka om vi kanske kunde ta oss ut. Och nästa vecka och ta lite cykeltur. Ja, runt Långsby kanske. Och trampa lite cykel det ska bli 24 grader och så den där där. från måndag går det väl upp söndag blir inte så mycket där det är bara 16 grader då. men det är ju från måndagen som det blir betydligt mer varm luft in under långsuttan jag kan inte hålla koll på vad ni har för väder då övriga ö, Sverige här utan jag måste koncentrera mig på långsuttan Ja, jag stängde i köket här men hade öppet förut ganska länge när jag såg en barncykel också förut på gården som är ganska dyr och eh, det är ju så att de som kommer till Sverige här de är inte fattiga utan ja de som är fattiga kan inte komma till Sverige, de har inga pengar men de som kommer till Sverige är ju då ekonomiska flyktingar som ja, de som kommer till Sverige de som har pengar de är inte fattiga och man kan se på deras kläder, man kan se på deras barncyklar och så att de är inte fattiga helt enkelt. De har pengar. Och det är de som har pengar som kan ta sig till Europa och upp till Sverige här. De fattiga människorna, de som håller på att el och så vidare, som har det förskräckligt eländigt i flyktingläger och så vidare... De kommer inte till Sverige. De har inga pengar överhuvudtaget. De, de kämpar för att överleva. Och de ska ju då hjälpas naturligtvis. Men på plats och de som kommer till Sverige är inte de som behöver hjälp mest. Utan det är de som har ekonomiskt bra som har pengar att kunna ta sig upp till Sverige. de som kommer till Sverige är de som har pengar. Alltså. Det, det. det tog ju BCS upp redan, jag vet inte om det var ju början på 80-talet. Jag vet inte, det flygbladet hette väl, Fosterlandet Åter hette, jag. Som hade texten till förut... Nej men de som kommer till Sverige det är inte de fattiga människor Och det är inte de som behöver vår hjälp De har ju pengar De fa fattiga människor som svälter Och har det förskräckligt eller I de här eh, flyktinglägren och så här du vet, eh, Total misär Och eh, Barnen eh, Letar på soptippar Och så Och krig och så här Etiska konflikter till exempel Det är ju Olika folkgrupper Olika folkgrupper Kulturer och religioner som inte kan Leva sida vid sida Det märkliga är bara att det, När alla dessa Kommer till Sverige då, då ska det tydligen Fungera Det ska inte bli Några etiska konflikter i Sverige Men för att i Sverige så Fungerar som det ska mellan alla raser och så Men, Det finns ju många exempel på etiska konflikter i Sverige också där. Och det som PK media kallar för etiska konflikter Det kallar man i Sverige för rasism Och hur kan det komma sig då att folk uppe inte kan leva sida vid sida I olika länder Vi hade ju ett hudsi och tutsi där, det var ju 800 000 döda svarta och det var så, det var så kallad stamkrig och Det pågick i sex veckor tror jag, det var 800 000 döda där Hutsi och Tutsi är ett land som heter Beroende tror jag, folkmordet där och Det har gjorts dokumentärer om det här folkmordet, man hög alltså av Ja, man högg av huren, armar och benen. en del överlevde då Och hade kanske en arm och så de flesta fick ju då ja, det slaktades då 800 000 människor på sex veckor eller åtta veckor kanske då Hutsi och Tutsi så kallade det stammkrig. och för oss då vita här så ser de här de svarta stammarna ungefär likadana ut men det var någonting som gjorde att de måste då släkta varandra helt enkelt där i och de som överlevde här det kanske en arm kvar. Det var fruktansvärt faktiskt att det var 1994 som det där folkmordet skedde i ett land som heter Burundi Hutsi och Tutsi. Men som sagt för de här folkmorden i de andra länderna där man inte kan leva sida vid sida det säger man är etiska konflikter. Och då är det kansigt att man ska kunna ta hit alla möjliga. Ja, världens alla raser och folkgrupper ska ju komma till Sverige här och i Sverige så ska vi inte ha några etiska konflikter. Här lever vi är sida vid sida och det fungerar så väldigt bra men det kanske inte gör riktigt utan det finns ju naturligtvis. Vi har ju Gymnasium årens lopp läst här om motsättningar på så kallade flyktingförläggningar. Det har varit till exempelvis araber som hatat svarta somalier som exempel. Inte alla kanske, men det har varit araber som har gett sig på somalier bara för att de har varit svarta. Så att sånt förekommer definitivt. och in Invandarverket och nuvarande Migrationsverket har ju då lärt sig genom årens lopp att man inte ska placera vissa folkgrupper tillsammans på samma asylboende. Exempelvis så ska man inte placera araber tillsammans med somalier. Då kan det bli problem. kan det bli problem. Det var varit så mycket i en årens och jag minns en händelse nu Ett antal år sedan, det här var väl en herrgård en Gammal fin herrgård I Värmland Som under en period i alla fall Fungerade som asylboende Egna ville väl då tjäna pengar Så att man hyrde väl ut då Till någon som Ville starta ett asylboende Det kanske inte var de själva som drev det Men de hyrde ut det och det var en herrgård i Värmland för ett antal år sedan Och där hade vi I det där hade man placerat ett antal arabiska uh, unga män Exakt hur många de var vet jag inte men det var ett stort antal i alla fall Och de var rent allmänt missnöjda De var missnöjda med maten De ville ha ja, halaldslaktad mat och så De dög inte med det, den mat de fick och det var en mängder av, ja, de, de, var, de var arga och de var missnöjda och de framträdde i media och det jag slutade med att man gjorde skade för, ja, den här herrgården i Värmland fick skade för typ hundratusentals kronor i alla fall och jag vet inte, vik och reparerade det där. Inte behöver dem skadeståndsskyldiga heller och betala skadestånd för vad de har gjort Så de övler och så, det är för all världens väg och så Ja, maten dög inte och så vidare, det var alla möjliga fel och Vi har ju kunnat läsa om att de absolut inte ville vara i asylbonen som är ute på, landsbygden ska jag säga, landsbygden och Långt borta från städer och så vi långt i skogen och uppåt någonstans i landet där det finns både vargar och björnar. De är så rädda som törs inte gå ut och kan bli uppbetna av björnar och jag av vargar. De vägler att stiga ur de där bussarna och sådär. Ingen som helst tacksamhet så här. Här får vi ta ja, över huvudet, här får vi mat i magen gratis. Vi, vi, vi, vi, vi vi bor, vi bor gratis, vi, vi äter gratis. Vi, vi får allting gratis av den svenska staten. Inget tack, inte så här, utan bara Ja, det är fel på maten. och Här kan vi inte bo ute i vildmarken. Här finns ju björnar och vargar här. Det, det är fel på maten, det är fel på maten, det är fel på allting och man vill ha allting. All information ska vara på arabiska Och ja Det är gnäll och klagomål för allting va? De vägrade lämna de här bussarna Men om det inte passar då Så kan man ju säga, då kan ni åka tillbaka Till det land där ni kommer ifrån va Med inbördeskrig och Etiska konflikter och Ja, vägder problem De har ju lämnat de här länderna va och så kommer de hit och säger att islam är så bra Jaha, islam är bra men någonting var ju tydligen inte bra med islam, eftersom man ju inte är kvar i hemlandet man kommer alltså hit och säger att islam är bra men i det de länder som de har lämnat va, där styr ju alltså den här religionen islam den som var så väldigt bra och då får inte jag ihop det helt enkelt. Alltså, islam är bra, men ändå har man lämnat de här länderna, och då är det någonting som är fel. Va? Men det är klart, det kan vara då dessa bidrag. Vi vet ju att det här barnbidragen kommer från Tyskland egentligen, då faktiskt nationalsocialismen. Ju införde det här, exempelvis då Arbet det kommer alltså från Nationalsocialismen från början att börja där. Om man nu ska vara korrekt och läsa sin historia där. Vilket ju Socialdemokrater var imponerade av och skickade ner. Ju socialdemokrater som var mycket, mycket imponerade av de framsteg som hade skett i Tyskland där på det socialpolitiska området. Det är någonting som Socialdemokraterna inte talar om, eller som PK-media tar upp. Vi tror att det är något mycket av de där bidragen som lockar faktiskt då. De här, de här vackra huklerkärlingarna här. Som är duktiga på att skaffa barn. Det blir mycket barnbidrag det där. Nej, Jag tror inte att de får några barnbidrag när de är asylsökande. Förvisso, det kan de inte få när. Nej. nej, när man är asylsökande kan man inte få det. Det är när man har fått putt. Då kan man ansöka om barnbidrag och så. Det är så det fungerar. Nej, de är inte fattiga faktiskt och det är precis tvärtom. Utan det är de som har pengarna som kan ta sig, och dessutom ska man ju söka asyl i första. Ja, när man kommer alltså utanför Europa och kommer in i Europa så säger EU reglerna att man ska söka asyl i första landet. Och då är det märkligt att de här länderna då släpper de här människorna vidare genom en väldigt massa länder och ända upp till det här kalla, kyliga landet långt upp i norr, i Norden och de allra flesta vill naturligtvis komma till Tyskland och till Sverige måste man komma också världens största socialbyrå och ANC fick 25 miljarder och Sosipacket totalt har avslöjats och det fanns det artiklar en gång i tiden faktiskt från NRPs tidningar när man kunde läsa om en förskräcklig avrättningsmetod som ANC:s väpnade gren, som på svenska heter nationens spjut, alltså ANC hade en politisk del. Men man förde sin kamp också med våld och den vetade kampen fördes av nationens spjut. som hette på svenska och där hade man ju då en avrättningsmetod för svarta människor som samarbetade med vita apartheidregimen och straffet var bildäck över halsen och sen var det bensin och det kom upp i 800 grader den här avrättningsmetoden hette en necklacing Och officiellt hade nog inte ANC godkänt det där. Och officiellt så tog man säkert också avstånd. Men det var så en vepnad gren inom ANC som utförde de här dåden. Hur hör det talas om? Vinny Mandela eh, också avliden av eh, hennes fotbollslag där. Hon var ju anklagad för ganska grova brott och även mord och så. Men jag tror aldrig att hon det stömdes faktiskt i rättegången i Sydafrika. Eh, eventuellt så lades den ner eller så. Vi kan även höra talas om att den här en SARS skulle vara ganska svårt sjuk också här nu. Och han ser lite sliten ut också efter att ha varit på den här ambassaden i så många år där. så att har jag sett eh, tonseglar också här uppe i luften eh, i Låksetan, och eh, det var ju så att den här tonseglaren är ju det är ju från början hettet eh, Tonsvala så att jag ju säga så att det var Tonsvala men eh, för några år sedan så kollade jag upp det där och det visade sig att Tonsvala ju. Av okänd anledning bytte namn i Sverige här till Torn att Jag inte hängt med på det. Så jag sa ju Torn Det var alltså vad de hette från början. Alltså så ändrar man det där till Torn Idag har vi sett små söta där borta. Vid. Risker på vägen i närheten av bosägaren i där det var som vanligt helt dött i stormbendarna. Det var långt större också, så det inte var stängt, så den åkte lite grann. Men jag flyttade tillbaka, jag flyttade på lite skräp också där från Damsjövägen. Det var ja, metallskrot och någon slaktad cykel. Nu är jag till kommunen. Och här uppe ser man inte några ekar faktiskt. Västeruds naturreservat där Men Ställninge slottsmarker Så kunde man se ekar Men Det har jag aldrig sett här Och den här åkerfälten vi har också Mellan Rällningsberg Eller Utmehins utevägen Stora åker där Det ser man inte så mycket av här ute Faktiskt De fält som man kan se här uppe är Inte någon åkerfält va Odlingsfält det kanske har varit tidigare, men nu är det så är det mest Slotteränga man ser. Men nere i Uppland så är det mera eh, slättlandskap va? med väldigt mycket eh, ja, Slotteränga men även åkare också. Där. Och jag minns i Oksundasjön var det väl. Men i så är det, kunde man se de här gula eh, rapsfälten, vilket jag aldrig har sett eh, här uppe någonstans. Jag insätter nu de här åkrarna ut med vägen, om det är eh, råg vetefält typ Där såg jag toppsvipor också med. Nej, det var inte varmt och skönt Det var väldigt kallt Det var bara några få grader på morgonen Det var försäkligt kalla Vindar, det var ju försäkligt kyligt i motvinden här och, eh, Dock var ju solen verkligen framme och stark lyser alltså, men den kanske lite grann uh, framåt dagen, men det var ruskigt kallt i de här uh, uh, kylliga uh, nordliga vindarna. Och rent allmän så ser man inte så mycket folk helt enkelt när man är ute så här på skogsvägar eller, eller vandringsleder och man ser inte speciellt mycket människor i de här byarna i princip så ser man ju faktiskt inte några några människor direkt faktiskt och man brukar tänka på det också för att man kan ju se bland annat att det bor ju folk i stugor och så, men man ser det ändå inte några människor som ser eller rör på sig Vilket man tycker är mycket märkligt. Men det är ändå bra med en daglig En promenad Eller en vandringstur. Man trotsar den här kylan Och kalla, hemska vindarna För solen Var trots allt framme den är nästan klar på himmel Och det var starkt också. Det var lite blött här efter tidigare regn igår. Blött i marken och vattensamlingar på, i pottorna här på grusvägarna. Och jag hade väl delvis händer. riktigt gamla gruvbanan i någon träsket där där det sedan kom en gumma från långsytan och tog sig upp på den där gamla gruvbanan men med tanke på hur jag har gått idag så var det nog närmare 6 km faktiskt. om ni kollar på kartan där långsytan och norrut så ser ni laggarböcken och hinsytan och på vägen där och så kanske det står eh, svarvar Nu menar jag sy på det var mina där Vilka döds som vanligt Ja, där såg jag inga människor alls Det var helt dött Det var där jag kalla vindar Försäkligt Hemska kalla vindar Eh, juni månad inleds alltså med 11 grader bara. Ja, och eh, maj månad har ju verkligen varit förskräcklig Med denna hemska kyla och kalla eh, vindar och så. Men jag tycker i alla fall att de här små ladesålarna är väldigt fina faktiskt. Eh, små är de och svarta och vita och sitter på de här ledningarna där som man fram till Posse ingen för Nackars gård man köpte en gammal där för 19 år sedan man skilde sig från Lisa där då och flyttade länge. så tog man hit en liten thailändska men jag kan inte se några människor alls på den gården det bara dött och det där fältet också ner mot Damsjö till så har man kunnat se några få stolpar där mot den här vattenbäcken Jag att det var instängt med kanske kossor och hästar och så långt tillbaka till. Tiden. Det har varit en mindre båtgård, med tanke på att den här ladan inte är speciellt stor där. Jag satt så, så många djur hade väl inte båten då på den gamla tiden. Men det var ju så, en del båtgårdar var ganska små. Jag ser människor som har massa på huvudet inomhus. Och en bebis som hänger i magen. Ja, det är ju konstigt tycker jag. här på trean. Nej, inget ljud. Jag måste höra mig själv Men framförallt så är det då nästa vecka som ser bra ut med de här graderna Men jag kan ju tänka mig att det kommer att vara det så kallt på morgonen nu Det har i alla fall luft i fram och bakdäcket på min cykel här Jaha, det är småbarn här No En liten röd, var det en flicka no, titta men är röd hårighet på barnen ja, Jag såg den små flickor också på gården. här. det är inte så många längre i barnen här. Det är ju så mycket tomma lägenheter efter migrationsverket nu. Men det är några få barn som finns kvar på gården. här. Så det är inte lika mycket. Gap och trick. Men man har ju hörlurar där så att det är inte så farligt längre. Ja. Ja, det är en blond mamma på treen där som har några småbarn. Nu vill du inte se småflickor tyvärr. Vilka <laughs> sötisar? Riktigt söta småflickor är det där. Oj, oj, oj. Alla vet ju hur söta småflickor det kan vara. De får beställa småiga. Här. är ett podkort här på trean. Så. Men det tjänar åt hål alltså innan. Men det är små lappar där tycker jag Nu börjar nog gröta det också. Men jag trotsade kylan och de här försäckliga eh, kalla vindarna Med tanke på att solen trots allt var framme Jag var ute väldigt tid För sol var det Och solen var stark Men det var försäckligt kallt här för morgonen Vad ska kalla vindar verkligen musch, hemskt, det blir åskt, faktiskt. Jag hade dock en helhandsuttröj här som jag hittade på ett i hinsyttan För några dagar sedan med halskragare där som vävde något. Men som sagt, under nästa vecka så ser det bättre ut med de här graderna. Men frågan är hur det ser ut på morgonen nästa vecka när man ska ut. Man kanske törst ta med sig cykeln om dem. Och trampa lite försiktigt långsprunna. Man kan tänka mig att det är kallt på morgonen. Och svack ett där därmed. Och jag det ut. Ja, negerhuvud vill jag inte se på. Judeburken och pilla bort dem. I hälsa i vita huvuden. Men som sagt sommarvärmen, sommarvärmen verkar komma till långsiktigt Under nästa vecka Men jag kan ju tänka mig att det är lite så kallt På morgonen Men Jag har ju fått luft i alla fall nu I framdäcket Och bakdäcket här På en cykel som har i lägenhet vi får se hur det blir med det under veckan här. Kanske kan trampa lite cykel de för första gången Idag är fredag den 31 maj 2019. Sverigekanalen heter tillståndet tillstannat och ansvarig utgivare är Gunnar Andersson i lågsutan. Och vi har Sverige Kanalen.com. Det kan bli överbelastat, men det är nåt första Sverige Kanalen.com. har talaradio.se och vi har Gunnar Andersson blogspot.com Sverige .blogspot och Twitter har vi där Snedstreck Dala Gunnar Alltså twitter.com och sen jag släcker Dala Gunnar Ni kan följa mig på Twitter på Dala Gunnar Man ska vara överallt och så Men man orkar inte Och kanal 12 här som visar amerikansk polis Ja, P4 spelar trevlig musik, verkligen Det är disco-musik det mesta är pissdynga faktiskt I ärligt talet Den musik som P4 spelar I alla fall under dagtid här med lokalradion är ju försäkligt dålig Någon slags disco-musik de kör där Men så brukar det vara och P3 är ännu värre få med rapande negrer Så det, den P3 lyssnar man inte på faktiskt Nej, det går inte. Jag tänker det är för ännu värre än P4. Det var väl igår kanske som jag gjorde om eh, svensk webbtelevision. Ett avsnitt med Lars Bern igen till MP3-format och idag så gjorde vi om ytterligare där. Det var väl då lördagsintervju nummer 49, jag tror jag, som jag gjorde om här till MP3. Och delat Mellan D-dator de och C-dator på kanal 12 som ser ut som är Lodi, så han är han alltså, jobbar för polisen och han ska då provocera det här, så att säga, vad det kallas så där han ska alltså köpa knark här och då sitter det alltså polisen och väntar här och slår till det. jag vet inte om han jobbar som polis eller så men han ja, vi fick en neger på cykeln där också där sen jobbar här i alla fall för polisen har en kamera som filmar Och strax äh, Slå man till, nu kommer man slå till här Nu kommer man gripa den här svarta mannen här Och just har köpt, äh, är det sålt va? Äh, inte köpt, han har sålt man provocerar fram brottet och filmar det hela. Ja, han har sålt knark. Han har precis sålt knark. Narkotikaförsäljning. Du grip för kokainförsäljning. Så den här långåriga gubben som ser ut som en äh, knark där äh, jobbar så att säga för polisen. Jag tror, att han har, tror inte att han är polis men att han får betalt av polisen för att äh, provocera fram den här brotten så att de kan gripa narkotikaförsäljare. Och han har också äh, har en kamera också på sig där. Tydligen som filmar. Sverige, men i USA har man det här. Som vi kan se på kanal 12 här. Man provocerar fram med brottet. Så svensk polis får inte köpa knark och så för att provocera fram med bevisen. Men i USA så jobbar man så. Och USA är helt annorlunda. Det är ett mycket större land. och har olika delstatslagar och så. Så det är väldigt... Ja, USA är USA och Sverige är Sverige. Men på så här vis kan amerikanska polisen få fram, eller ja, gripa dem helt enkelt. väg upptäcka sladden till uh, en kamera som filmade det hela. Det sitter en, uh, en kamera där uh, som filmar för att de får fram uh, be, uh, filmbevis. Jag vet inte vad det kallas det där. Uh, man provo, man uh, pro, pro, ja. Man provocerar fram uh, brottet när de har jag upp, jag tror jag inte jobbar för... Uh, han jobbar för polisen, men han är väl knappast polis, Jag har en gubbe utan hår på huvudet, utan hjälp i hörselkåpet på huvudet Det tycker jag är konstigt. Så att vi har två nya program i spellistan här, från Svensk Web Television. Som har blivit MP3. Jag såg ett antal program också på YouTube där som var lite väl korta. 17 minuter och så. Jag vill gärna ha längre. Så att vi får se där. Om vi kan titta och göra om ytterligare. Men det ska vara ganska långa program. Inte de här 17 minuters programmen. Men vi har i alla fall två längre här. Från Svensk web Television som har blivit i mp3-format och vi har även en hel del gamla program från svensk webbtelevision som gjorts om till mp3-format och idag har Zonen verkligen gassat på här men har inte kommit upp i kanske 13 eller 14, 15 i solen kanske 20 dag Sen ibland så får man ju då gå in på Svensk Web där på Youtube. Och åtminstone den här längre programmen eh, gör om till MP3-formatet. Det har ganska så många visningar faktiskt. Och kanske titta in på Bert Karlsson också där och gör om. Något av hans eh, program han sitter ju i någon soffa där. Gubben av Uh, filmar sig själv på något konstigt vis och mm. tycker till om det mesta <laughs> Ja, han är kontroversiell Verkligen Det var det han som var på tv om gång där med Lilla uh, Söldsjöbasavtalet Jag minns att det kom uh, filmade Jag filmade ju med mitt dörr <laughs> Ja, det här programmet heter Striptease där. Jag, jag för mig att det var SVT Eller var det TV4 kanske Jag är på det minst som Akrams De brukar sig hitta min dörr Där och filma redan Ja, jag överlämnade Flygbladet är ju brevlådan där, För att jag vill inte bli filmad Det var ett program som heter Striptis Och det handlar just om det här Flygbladet som Sverigepartiet hade skrivit Som hette Lilla Salkobasavtalet om ni känner till det Det spekuleras ju fortfarande faktiskt om det här mötet hade ägt rum eller inte Att man skulle nedtona effekterna av det negativa med invandring till Sverige Och istället då skulle alla journalister framhäva det positiva med invandrare och invandringen Det negativa skulle man så att säga tona ner kraftigt man skulle framheva duktiga idrottsinvandrare som var duktiga på idrott och invandrare som hade lyckats och så man skulle alltså inte fokusera på det negativa med invandringen med brottsligheten och så man skulle alltså framheva de positiva sidorna hela tiden och så har jag också då så har ju då PK-media också jobbat under alla dessa år intensivt där Men man har ju även tagit upp en hel del av de negativa sidorna också de senaste åren med statistik över socialbidragstagarna i de här förorterna i London belastar ju oerhört socialtjänsten i de olika kommunerna som nu har ett problem med, verkligen. Du hör den i eftermiddag i P4 oh. Här är dagens Eko 5. Margot Wallström lovar Ukraina fortsatt stöd från EU. Inga svenska personkryss ledde till Bryssel. Missouri kan bli USAs första delstat utan abortklinik. Och kvinnliga svenska fotbollsstjärnor blir cement och glasfiber. I studion Marianne Haslund. Och vi börjar i Kiev, i Ukraina, där utrikesminister Margot Wallström tillsammans med sin polska kollega har haft ett möte med den nya presidenten på Lodinus Det finns väl en grupp som är svart, va? och som är duktig på golf jag vet. Golfen har ju varit vita män. Ja, kvinnor vet jag inte, men det har du varit vita män i alla år. Det fanns ju en där, Tiger Woods, och han har verkligen... Han duktig och blivit uppmärksamman. Han är med en svart och golfspelare Ja, jag minns alla golfklubbar också där nere Det ska finnas en golfklubb också utanför Hedimora där Vad är det? Utanför Prästhyttan, ska det Det är ligger Hedimora golfklubb Men här finns inte några golfklubbar i närheten här. Nej, men där nere fanns det jag finns flera stycken av de där golfklubberna. Och kanal 12, vevar var då. igen. Ja, det var rätt länge sedan det här nu. Nu vet 80-talet, var jag höra. Eh, kanske en bit in på 90-talet, va? Det såg ut som där. En del av de där är borta idag och de som lever är ganska så gamla Och vad det har gått. De hängde, när just Ekman hängde och gubbarna hängde där på den här klockan vid Statsjustornet i Stockholm Nu är det lite äh, trickfilmat Men det ser ut så i alla fall Jag försöker tryggt upp I fredsarbetet så är det en dialog så att säga, och se om EU kan förmå så att vara aktiva. Sen finns ju i botten det avtalet, associeringsavtalet associeringsavtal med EU som Ukraina har sagt tidigare. Där finns också en mängd olika villkor som gäller reformer, arbete med korruption, öppnare samhälle, transparens etc, etc. Det är ju något som EU hela tiden använder till att sätta press på Ukraina, att utveckla sig, alltså ge ett närmande till EU. Men man kan väl säga att spelet har kommit igång. Eh, om vilken relation de nu möjligen kan forma eh, tillsammans i framtiden. Säger vår korrespondent Jesper Lindå i Ukrainas... Ja. Så har vi sett lite vackra, eh, vackra blommor här också. Jag har vi sett de här eh, vita. De här vita nu som kommer som ska heta kummin, tror jag. Eh, det ska vara en blomma, eller växt heter det så. det heter kummin, de vita. Och jag tror att jag har sett svärblomber också där. Och lite ja, skära blommor också. Som man tycker till att vara helt. Kan det vara något mer? Och solen gasar verkligen på idag. Verkligen. Jag tror att det skulle bli den på, men det kanske inte gjorde det. Så det har verkligen varit en solävan kall och kall och kylig dag Verkligen med kalla vintrar Då kommer vi upp i yngre 13 grader här Och lördag ska det bli runt 11 högst juni månad inleds ju verkligen kallt Men under nästa vecka ser det bättre ut här Med dagstemperaturerna Och frågan är hur det är på mor morgonen När jag kommer ut För att inte sitta hela dagen och vänta på att det ska bli eftermiddag än men det går inte så då får vi se om man kanske trampa lite cykel under nästa vecka. Ja då sätta på oss lite kläder också där. För att jag sitter inte här och väntar hela dagen på att det skulle bli eftermiddag igår inte. Vidare. Och så får vi se hur det blir med morgondagen där, om det skulle komma regn och så. Min kylig, eh, inledning på juni månaden. Ja, här har man hittat narkotika på de kvinna här, så jag... jag håller på att utreda vad som har hänt här. Så det är lite oklart alltså. Jaha, vi försöker ta sig in. Det är lite oklart vad som har hänt på platsen. Man måste utreda liksom och föreställa. Vad som har hänt. Och ofta är det ju droger också inblandade. Och jag vet inte vad kvinnan har gjort. Man hittar lite narkotika på henne att man försöker en inbrott Men eh, ofta är det ju små mängder alltså och Det inte handlar om smuggling över gränserna Men ofta är det ju små mängder narkotika Det ger väl även straff faktiskt över där. Det kanske inte så långa straff för det är ganska små mängder Det beror väl på liksom, vad det är för typ av droger och mängder och så men då får de knypa in ett tag faktiskt Då gör de det Mindre mängder droger Och nästan alltid ser man att det är frågan om Knark i den här När de stoppar bilar och så Ja de hittar knark i bilar eller i väskor och så vidare Och det ju det man letar ofta efter, just narkotika. Faktiskt. Ja, det ligger en människa uppe i Nej. Ja, en kvinna som gömde sig under det Och som konstaten hittade. Ja, det var ju märkt. Ja, det är mycket droger som florerar där borta i USA. Det är och de vet ju det faktiskt, att de kommer ju hitta knark alltså, i någon form, där. Jag får se sen lite längre fram, och jag hittar ytterligare program med svensk webbtelevision där som man kan göra om till MP3. Vi har i alla fall två äh, nere programmet jag var inne på Youtube där, det var så väldigt korta grejer, det var 17 minuter och så. Och det är ju inte värt att ta över till mp3 när det så är det kort Men som sagt var det två nya programmer från svensk webbtelevision Web här Som har blivit mp3 eller I spellistorna jag är bara, bara struppena på mig här. Vi får se hur det blir i morgon med vädet och så. Ja värmen kommer nästa vecka här. Kommer somma värmen. Vi får se om jag kanske, kanske kan tappa lite cykel där. Lite så. Här, flera mil men lite kortare vitt. nästa vecka. Som, som skrivit åklagaren mindigheten straff övervakade personer legat på ungefär samma nivå de senaste fem åren. Ja, man hittar ju så här piper för att röka... Så. så att vi ska väl övergå då till eh, VU-player här Och eh, då. Så kan jag få drabbet tillbaks från mikrofonen här då. Vila så jag kanske kan få in med någonting Och äta i köket och så vidare där. Jag har varit uppe väldigt tidigt i morse faktiskt då. Jag vet inte om jag orkar återkomma till mikrofonen Och med det ikväll Solen, solen gasar verkligen på här Utanför kan jag se att det är ju här som en bunke Men jag kan ju se att solen lyser i alla fall ifrån här På eftermiddagen ja, det är insyn här då Jag kan ta en eftermiddagssol Det blir ju strålkastade rakt ut i därför är det föredraget som är Ja Nedraget är föredraget Så det har varit väldigt solig idag faktiskt kallo Så vi får se om jag återkommer I mikrofonen om er Nu ska ta och lyssna på Spellistan här Vi kan inte hålla att ta ner En massa filer heller För hårdisken är ganska liten nu Så att inspelningen från svego tar det över till C-datorn. Det finns ju olika hårdiskor att välja på. Men jag har inte massa utrymme på den här disken. Jag är på cd datorn Så att jag får begränsa lite grann. Man kan ju också spela upp från webbläsaren där. Ja, nu förstår ju hårdiskontrollen, men jag får ju... Pilla mig fram här då Och återställa den I kontrollpanelen Vi har ju två Nya reprogram då Från svensk webbtelevision här Som har blivit MP3-format Nu försvann min volymkontroll Men jag ska ju pilla lite grann här Och... Pilla in i. Ja, jag ska pilla in i. Uh, eller kontrollpanelen här. Och uh, återfå den här. Vårdinställningen som jag just, just uh, för. Nu ser jag den igen. Jag ska bara flytta på den också lite grann här. Du kan lite grann i reglerna, den är just. Så nu... du den bort från mikrofonen och eh, vi ska lyssna på spellister här. Jag tror att vi kör lite grann eh, svensk webbtelevision Vi kommer till lördagsintervju med Svev TV. Jag heter Mikael Wilgert. Det finns några finansfamiljer som är särskilt omtalade. Och en som har kommit upp i våra program lite då och då, det är familjen Rockefeller. Det blev världens rikaste familj genom sina oljeföretag på sin tid. Och vi frågar oss i detta program varför den här familjen bestämde sig för att satsa på klimatfrågan- och hur de arbetade för att förankra klimatoron politiskt. Vi kommer också beröra hur de har jobbat för att skapa oro inom andra områden. Och Här i studion har jag med mig Jacob Nordangård som är doktor i teknik- och vetenskapsstudier. Välkommen! Tackar! Jakob har skrivit en väldigt spännande bok Rockefeller, en klimatsmart historia Ja, jag, skrivit, jag, började, ju med, jag började med en eh, Dorshavhandling där jag beskrev klimatfrågans framväxt eh, för att jag var tvungen att ta reda på eh, eller jag kände det det var ingen som hade någon egentligen kunskap om varför är klimatet så viktigt för, jag förstår, för det var ju viktigt för mitt arbete då att, att sätta mig in i det mm. och i det arbetet så upptäckte jag att, eh, ja, för det första, det var ingen, knappt någon som visste någonting om det. Eh, men när jag väl satte mig in i det så, så var ett av de första namnen som dök upp eh, Rockefeller och mm. Fund. Mm. Eh, jag fick, har eh, min kollega eh, som satt i rummet hjälpte mig. Så fick jag en, en, en artikel när jag frågade om historiken och han hade den och så läste jag den och det här handlade om hur egentligen IPCC grundades ett antal konferenser som var innan IPCCs etablering och IPCC det är, det är ju FNs den organisation klimatpanel. Inom FN, ja, ja, FNs klimatpanel just det, som är oerhört central i att ta fram underlaget för, för det vetenskapliga underlaget mm. som politikerna använder sig av för att legitimera klimatpolitiska åtgärder förstås men det var en, i alla fall, jag blev väldigt överraskad. Varför var Rockefeller, Braves Fund, med i, i med klimatarbete? Varför var de engagerade i det här? Och jag skrev sen ett um, arbetsnotat om det här. Och sen hamnade det här i min avhandling som ett Kapitel. Uh, och... Det var slående där jag gick igenom hela historiken, eller hela. Alltså det var historiken från IPCCs grundande, eller, från, eller till IPCCs grundande så att säga. från 50-talet och, och, och framåt. Och när jag tittade då på vilka som har finansierat, så var det väldigt stora stiftelser inblandat. Rockefeller Braves Fund var en av dem. Vi hittade Ford Foundation, vi hittade ett par stiftelser också som var kopplade till General Motors, Ford. Den typen av aktörer, och det här var ju väldigt överraskande. Det var inte riktigt den bilden som jag hade, man hade fått. för att jag Själv så hade jag kommit lite från miljörörelsen innan. Och hade Vilka hade du väntat att det skulle ligga bakom IPCC och och hela den här klimatvärmen jag, jag, jag tror inte jag hade väntat med någonting egentligen va? det var, det var mer så här, Jag visste inte men Jag kan ta... inte oljebolag, Nej, inte. Så att inte oljebolagen? Nej det hade jag inte Den bilden man, man, man gav var ju att oljeindustrin är alltid de onda mm. Det är de som finansierar de här hemska människorna som, som vill ha kvar vårt tillväxtsamhälle som smutsar ner naturen och allt där, va? Det är ju liksom den, den bilden som har varit gällande Men så var det själva verket så att, att Rockefeller –och Ford Foundation och andra låg bakom grundandet av FNs klimatpanel. Ja, de hade influerat inriktningen på det. De hade påverkat hela beslutsprocessen som ledde fram till det. Ja. Väldigt tydligt. Vart väldigt engagerade i det. Det stämmer ju med att, att Lars Bern har ju här talat om att, att eh, Rockefellers eh, handgångne man Morris Strong– Mm. Har varit ledande i bland annat miljökonferensen i Stockholm och ja. i andra sådana konferenser. Så det här var. Det var, var det ett tema så att säga. Det var ett tema och, och när sen när jag hade när jag varit med i avhandlingen så gav vi ut en bok tillsammans med. Sven-Olof Karlsson och Maria Radetski som hette Domedagsklockan mm. där, där fortsatte jag och tog fram det här och skrev, det skrevs om lite mer populärvetenskapligt då, det här kapitlet om, om klimatet och därifrån sen mm. så ville jag en gång för alla ta reda på vad det var som gjorde att Rockefellers hade de här intressena och vad det egentligen de ville åstadkomma Varför? Det här är ju de som grundade Standard Oil. Det är ju, ja, och de ligger bakom Exxon. Det var, alltså Exxon var egentligen modeföretaget i, i Standard-koncernen som bytte namn till Exxon sen. Så det har ju varit en väldigt så här, det är deras lilla baby. Va? Eh, som de senare attackerade själva för att de inte tog klimathotet på allvar. Mm. Och, och hela det här är, det är, så, det är en sån absurd twist på det. Mm. Och, och det gjorde att jag ville ta reda på varför. Vad, vad var det? Vad var grunden? Vad, vad var det de själva egentligen? Eh, eh, vad var deras utgångspunkt? Hur började det? Eh, och så det jag började egentligen med när jag skulle göra research-en här boken var att jag laddade ner. Eh, årsredovisningar från Rockefeller Brothers Fund från 40-talet framför egentligen när de grundades för att eh, det bästa med Rockefeller är att de är så otroligt noggranna eh, de, de har ett fantastiskt arkiv och de, de, de eh, bokför precis allting de har gjort mm. väldigt noggrann. Eh, så jag laddade ner de här årsredovisningarna för Rockefeller Brothers Fund och också för den större stiftelsen som heter Rockefeller Foundation och där gick jag igenom och kollade då eh, vad hade det de har finansierat i klimatfrågan eh, och där det också då man skrev också väldigt tydligt vad är, det, vad är det vi avser med det här, vad är det vi vill åstadkomma med det? Mm, vad var det då? Eh, ja men någonting som jag tror är ganska okänt för många det är att Rockefellers var väldigt engagerade i miljön, väldigt tidigt det, det grundläggs redan de är ju engagerade i att finansiera utbyggnad av nationalparker och annat i USA. De är med i den rörelsen som kommer i slutet av 1800-talet. Men sen förs det här över till efter andra världskriget till födelsen av den moderna klimatdiskursen och Rockefeller som är det här. Och det är väldigt överraskande. Då, ja, för då lever de fortfarande på oljan i väldigt Ja, ja men det gör de. De har en väldigt stort inflytande över oljeindustrin. Och det har man genom, också genom att man kontrollerar en bank som heter Chase Manhattan. Där egentligen deras oljebolag har sina konton. Och där sitter David Rockefeller. Han, eh, han blir, blir eh, ordförande för Chase Manhattan. Sen. Eh, men eh, engageras väldigt tidigt där. Och det är eh, känt som familjens bank. Oljebanken. Så de har en väldigt dubbel... Eh, ja, det väldigt, blir väldigt schizofrent. För mm. att å ena sidan här så engagerar de sig väldigt mycket i de här frågorna. Men det man, det man speciellt engagerar sig i det, det är överbefolkningsrädslan. Att, och mycket kommer där ur just Conservation Foundation och vi har i Storbritannien även människor som Huxley bland annat som, som pratar om de här sakerna. Det är väldigt, ganska täta band mellan den här brittiska och amerikanska eliten. Rockefellers ingår i den här. Överbefolkning blir en väldigt, väldigt stor fråga. Och det här efter kriget framförallt, eller när, när tar det fart så att säga när rädslan för ja, överbefolkning? Eh, 1948 bildades Conservation Foundation och det här eh, startade här eh, som eh, på 50-talet och sen Speciellt under 60-talet så jag säga att det blir, det blir väldigt mycket fokus på, mm. på folk. Precis. Nu har vi de här bilderna som, som kom i propagandan med, med den här afrikanska kvinnan med jättestor magus med som jordbob. Mycket av den uppfattningen, och det är många då som var med de på den tiden, som minskar liksom den här rädslan då över att vi är för många, vi förbrukar för mycket. För det är så såg scenen, man det framförallt som en, ett hot från den tredje världen, så att säga. Att, ja, att det är där ja, som övergår. folk den ja, tredje världen. För det engagerar man sig. Mm. Så här kommer in de, filantropin går in på ett sätt och pekar på de här problemen och sätter in olika insatser i. Man startar också den gröna revolutionen, och det är Rockefeller Foundation som är egentligen ursprunget till det. Man satsar väldigt mycket på den, det gröna, alltså. revolutionen, den gröna revolutionen. Vad är det för det någonting? handlar ju egentligen att man moderniserar det jordbruket. Det är effektivare jordbruk med ja, men det är allt vad det innebär med kemikalier, diseltraktorer, allt det. Egentligen sådana saker som, som Rockefeller kan bistå med genom och sina investeringar av de här företagen. Så de löser ett problem genom den gröna revolutionen. Då, då effektivis, effektiviserar man och höjer skördarna och annat. Och det här har varit genomgående att man har egentligen man har varnat för olika former av kriser och sen kommit med en ekonomisk lösning på det. Mm. Där man, eh, och det är lite av den strategin hela tiden. Eh, där man För som en investerare då, det är bra att hålla koll på, vad är trenden? Vad är det man ska lägga sina pengar? Vilken korg? Vad är det det kommer växa? Och genom att de då tidigt har varnat för och de har satt agendan för vad som är problemen så har de också kunnat utveckla den lösningen som ger dem eh, ja, ett försprång. Och då pratar vi om, när vi pratar definiera problemen, du nämnde överbefolkningen, ja. miljöhot mm. och även då energifrågan, våra ja. andra saker också. Men det man pratar om annars, vad gäller hot... Det är ju egentligen eh, terrorbalansen efter andra världskriget. Atombombshotet. Det, det är ju egentligen den stora grejen som, som lamslår de flesta. Rädslan för kriget att det ska inträffa. Var de engagerade i det också? Eh, det var de. På vilket sätt? De var ju engagerade i och med att eh, man, kan säga, man kan komma till FN. Eh, FN då som, som bildas för att hantera eh, ja, man ska in, vi ska undvika att få ett till storkrig inte igen och då handlar det väldigt mycket om just atomvapen kontrollen, säkerhetsrådet och allting och är oerhört engagerade i eh, uppbyggnaden i FN eh, de har haft en eh, ja, det handlar om internationalism de har varit väldigt engagerade i den frågan. Mm. Och de är med och, eh, i förberedelserna för Nationens förbund. Mm. Ja, det var föregångaren till ja, DFL. Ja, just det. Ja. Så där börjar ju då deras, ja, redan innan också med Standard Oil, för det är ju det är ett av de första globala företagen. Det är ju föregrunden till de stora företag vi har idag som opererar över, över nationsgränserna. Det är en stor anledning till, till deras internationella engagemang. De, de, de vill ha en global ekonomi. Det tjänar de på. De vill inte ha en nationell barriär. Så, så därför så har de satsat väldigt mycket på den internationalismen. Det börjar med nationernas förbund. Sen misslyckas nationernas förbund. USA går inte med. Och sen har vi den här händelserna under 30-talet förstås. Men redan innan nationernas, eller, nationernas förbund egentligen upplöses så börjar man arbeta med ett nytt projekt. Och det är Förenta nationerna. Det här sker 1939. Och det är en studiegrupp på någonting som heter Council on Foreign Relations som ligger bakom det här. Council on Foreign Relations är... En eh, organisation som är väldigt tätt sammanbunden med, med Rockefeller-familjen och andra starka finansiella intressen i eh, USA. Eh, men speciellt Rockefellers dyker upp efter eh, ja, innan andra världskriget, ska man säga, eh, och tar över allt med där. Eh, och Council of Foreign Relations, som jobbar med utrikespolitiska frågor, tillsätter en, en studiegrupp som handlar om att skapa en ny organisation för världen. Och det för Council situation. Foreign Relations mm. det är inte en, en myndighet eller så. Det, det är ett privat, privat initiativ privat. Så att och, säga, som Rockefeller ligger bakom. De har, ja, de, har, de, har inte, de har flera olika finansintressen som var med och grundade organisationen men Rockefeller stod över väldigt mycket, speciellt efter andra världskriget. Då fick de en, en ledande position där David Rockefeller blev sen ordförande där. En av många positioner han har haft. Och mer kan man ju säga då om det här med FN: Det är att den här studiegruppen då utarbetade förslag till det här som sen samlade olika nationer kring att förhandla fram vad FN skulle bli. Rockefeller var otroligt central i det här. Och när FN sen blev en realitet. Så diskuterar man var FN skulle ha sitt huvudkvarter. Eh, och det var inte, det var inte självklart då. Men, eh, men Rockefellers eh, var inblandad i det. Eh, på, eh, och eh, först föreslog de helt enkelt att eh, de kunde flytta ut eh, eller förenad kunde vara ute i på, på Kantiko där. Eh, där Rockefellers har sitt man säger där ligger där bodde flera av Rockefeller-klanen i Pampiahus. hus. och fräckt så sa de ni kan flytta hit. Och det här ligger lite utanför Ja, det ligger kanske nere mm. vid någon bil någon vid där men de, det, det köptes inte, det var, de ville väl att det skulle vara nära, det skulle ligga i stan. Och då bestämmer sig John D. Rockefeller Jr., sonen till, till den legendariska John D., att jag köper ett, en bit mark. För att det var ett område i New York som där det som inte som var lite öde det var lite små industri eller någonting för det här. Eh, Han köpte det. Och sen eh, skänkte han det till, till FN. Och eh, det var en affär som gick väldigt, väldigt snabbt för att de hade väldigt goda kontakter med, med ja, New York stad och eh, själva staten. Mm. Eh, och sen när man då när man byggde FN skrapan Så var det Rockefellers egen chefsarkitekt, Wallace Harrison, som var chef för själva det här projektet. Och sen tog de in ett gäng modernistiska arkitekter i en grupp. Så de hade väldigt, väldigt stort inflytande över det här. Och det här ligger ju också, själva FN-komplexet ligger ju inte långt ifrån Rockefellers center och flera av de här Rockefeller-institutionerna. Så det här blev lite, man, man kan se det lite som att de ville, de ville förlägga huvudstaden i världen där de bodde. Mm. Och det lyckades de ju med får man säga. Det ja, det gjorde de och det, det är väl mycket med, med den, den makten oljarna av mm. de förtjänsterna. För vid det här tillfället, då var Rockefeller världens sannolikt mest förmögna familj. Ja, det får man säga ja. mm. Och, och, och då, då är vi Efter krig, andra världskriget Och slutet ja. av 40-talet ehm, Samtidigt då Standard Oil Var väl kanske ett av världens Mest globala bolag Om vi pratar riktigt stora Bolag oh, ja. och, oh, ja. Så att det var ju naturligt kanske Att de hade en, en Global Tanke Global synsätt och, så där. Mm. och, det, och det, Men då, då vill de leda det här i den riktning att vi skulle ha en en ja, av nationerna. Vad ville de det? Och vad, var det som var, vad var deras syfte med det? Var det för att förhindra krig eller? Jag tror jag så här, på något sätt så. Det, det hamnar, alltså, de hamnar hela tiden i den, i den globala kontexten ja och. Det man egentligen har velat ha är att Rockefeller såg ett problem. Alltså först då i USA så hade man då var tvungen att förhandla med varje stat när man gör business. Och Standard Oil, Standard Oil Trust som var ett paraplybolag som egentligen var olagligt och som splittrades upp genom ett domstolsbeslut. 1911. Det var olagligt därför det var, att de var förutom en ja, ja, de dominerade mm. överallt va? och, och det, man skulle inte gå över delstatsnivå på det sättet. Va? Men de lyckades kringgå det och sen blev de straffade för det. Men de har, de har, de har ha det i de Att de har, de har, de har, de har, de har, de har, de har, de har, de har, med har, och, och de de, vill, de har ju samtidigt jobbat för den ekonomiska globaliseringen Har mm. varit oerhört engagerade i det här eh, så det går ju ihop eh, det, man, ha, det man, eh, man säger atomvapen vad ett gränsöverskridande hot mm. och många av de eh, hoten som FN sedan börjar prata om är ju sånt som engagerar hela världen, det är inte, det är inte nationella problem, det är globala problem eh, och, och det här har passat eh, Rockefellers tankesätt. Eh, de har velat få en one world, som säger, en enad, eh, enad jord, en enad planet. Eh, ska man se det som att här finns det ett, ett hot för kärn, alltså kärnvapnet ja. kärnvapnet upplevdes ju som ett väldigt reellt oh ja, hot oh ja, och väldigt, väldigt skrämmande förstås. Ja, ja. Och det här kunde man låta då gå hand i hand med att man även se över handelsförbindelser och handelsavtal och tullavtal ja. och, och att, att så att säga minska de här hindren för handel Ja just det, det sker ju samtidigt Så att Hela FN dagar. blir ett verktyg i, ja. i den processen Och vi, vi, du kommer ju in med Världsbanken, IMF alla de här ja, IMF det är internationella anvalutaformen ja. Ja. De här globala samarbetsformerna de... Är Rockefeller en, en och även för IMF och oh, Världsbanken. Oh, oh, oh, ja. eh, många av Världsbankens eh, chefer har varit eh, tidigare kopplade till till exempel Chase Manhattan Bank, som är Rockefeller-banken. Eh, så det finns en, en väldigt tydlig koppling och speciellt under den här tiden. Ja. Eh, så Ja, det får man säga. Det går ju, går ju ihop där. Och det är där man förstår varför, till en del varför man kan skära sig i miljön också. För miljön blev en global fråga. Det, det, det blev inte, handlade inte bara om de här att lösa tillfälliga eller problem lokalt. Så man, man grundade så här miljöorganisationer. Ska man, ska man se det som att man grundade miljö organisationer och finansierat upp det så att det blev globala rörelser som också var med och rev de här Ja, det kan resa. man säga för, att för, för för många av miljöorganisationerna blev ju just internationella ja. de var inte bara på nationsnivå utan ofta förhandlar om, om problem som var upplevda som globala och om vi då tittar på Rockefellers här eh, engagemang i Conservation Foundation och över, överbefolkningsfrågan som då var mer, mer en elitfråga kanske eh, och intellektuella eh, vetenskaplig och andra som, som pratar om de här sakerna. Mm. Eh, det blir ju inte en, en, en miljörörelse sen radikaliseras först på, på 70-talet. Det är då, det är då den moderna miljörörelsen som vi uppfattar idag föds eh, innan dess så är det en väldigt mycket en, en helt annan diskussion helt andra människor inblandade än de man tänker sig eh, det är inte vänster på det sättet Nej, det var nästan så lite såhär det är lite överklass ja, det, det är väldigt överklass ja. ja, där ingår ju Rockfäls också de, mm. de har den de bjuder in kungligheten på, på Kantik och men det fanns den här ambitionen som du ser det, då, alltså att man, man hjälper till att få igång miljörörelser därför att man har också den tanken att, att det här bidrar i processen, att ja, skapa ja. En, en, en globaliserad värld så att säga. Ja visst, och det är väldigt intressant också hur, hur de här olika sidorna då samspelar. För att eh, man tittar på den radikala miljörörelsen, hur den var på 70-talet, så var de var antiimperialister. De var emot de här storföretagen. De var emot den, eh, hur mycket den här ekonomiska globaliseringen som, som drog igång då var de väldigt kritiska till. Eh, men samtidigt blir de då eh, börjar de agera globalt. Eh, det skapas då, det blir den här globala rörelsen. De blir en motpol, de blir liksom antitesen till, till det här. Andra, den ekonomiska globaliseringen som då ska stå för miljöförstöringen, det dåliga. Och de ska stå för det bra. Finansieras de fortfarande då från Rockefeller? Eh, de, får, ja, alltså det, de får fortfarande. Även problem. fast de då talar emot de storföretagen. Och... Ja, det är det som är så märkligt. Va? Det här Börjar, och det finns flera böcker skrivna om det här, bland annat alltså om, om jordens vänner, eller Friends of Earth ska jag säga egentligen då. Det finns en svensk journalist, Mikael Nyberg, som har skrivit en bok om det här, som jag tror var i uppdrag till just jordens vänner. Men där han då eh, hittar de här sambanden med hur, när eh, Friends of Earth grundades så fick de sitt startkapital från en, en man som heter Robert O. Henderson. Det intressanta med Robert O. Anderson är att han också var chef för oljebolaget Arco och att han också satt med i Chase Manhattan Banks styrelse tillsammans med David Rockefeller. Och Robert O. Anderson och Arco borrar efter olja i Alaska precis samtidigt. Som man ger pengar till Friends som, ja, är... som, som, som egentligen då säger: Vi ska inte borra efter olja. Vi ska inte ha ja. Ja, det här. Gör man det här helt öppet eller sker det, så att säga? Ja, så, nej, äh, men det, under det, det, det, nej, det är inte så. Utan jag tror att det bästa sättet att dölja någonting det är att helt enkelt man är så öppen med det så att folk fattar inte. Äh, för att äh, den här historien till exempel om Robert och Andersson: det, det finns en skrift äh, som heter äh, Robert o. Anderson Oilman environmentalist, eh, där, eh, där han berättar just om, eller där, där, där, där är han som skriver biografi berättar just om hur, hur han ger pengar till dem. Det minnesskriften är minneskriften över honom. Och, eh, boken är jättefascinerande för att eh, ett kapitel så handlar det om oljemannen. Eh, han står där en oljetanker och sen nästa kapitel, miljöhjälten som har varit på Stockholmskonferensen. och eh, ja. Eh, räddat världen Men de här miljövännerna då om ja. man får säga, eller aktivisterna, för det kan ju vara ganska de hårda på Ja, det kan det Men förstod de detta? Eller? Nej, de, de förstod nog inte sammanhangen, men däremot de som då, om man tittar på styrelsen för Friends of Year, för internationella grejer mm. i början av 70-talet, där måste man ha fattat det här, va? för de dessutom så eh, sökte de pengar på olika sätt från Bland annat finns det berättat i en bok som om Frensbergs första år. Hur de söker pengar från miljardärsklubben. Och miljardärsklubben är i London. Och de frågar, vad kan ni göra för oss då? Mm. Så det är klart att där uppe måste de vara medvetna mm. om var de får pengarna. Men de kanske bara tackar och tar emot. Men tack snälla, vi får de här pengarna. Mm. Och plötsligt får vi kämpa för det här vi tror på. Och man har inte brytt sig lite vad man har fått dem ifrån och, tänkt, men och, och ställt sig frågan varför skulle de ge oss pengar för? Mm. Och de kanske blundade för en sak som ja. du nämner det är ju hur miljörörelsen har arbetat för att riva de nationella gränserna då kommer jag ju tänka på Marit Paulsson mm. som väl förmodligen blev den i Sverige som faktiskt gjorde att vi gick med i EU Ja. för många hade ju väldigt tilltro till henne och hon mm. sa ju just detta att vi behöver ha EU för att hantera miljöfrågorna Ja visst Så att, eh... och det är ju det, är ju det som med, med Miljöpartiet också jag var ju med Miljöpartiet en gång i tiden mm. och mycket för att jag var ju ganska kritisk mot mycket det som hände med den ekonomiska globaliseringen och och kritiskt också till storföretagens makt och det här med att makten gick från lokal nivå till till den, överstatliga nivå och att det här, demokratin urholkades hela tiden på, och jag fattade ju vilka intressen som hade mest att säga till om i den här överstatliga miljön det är där de rika lobbyisterna finns och de, de kan påverka det som, som sker. Så det, jag kommer ifrån det, den kritiken Eh, och så händer någonting, det här är väl 2008 tror jag, när Miljöpartiet plötsligt säger Nu, eh, vi, måste, eh, vi måste agera i EU. EU kan bli ett verktyg nu för då kan vi påverka den med miljöpolitiken. För det är ju gränsöverskridande så, så, så plötsligt så vänder man, precis som många andra partier har gjort det. Eh, det är lite ja. som Ester deklarerade ju det här för ja, det, det är... att de ska använda EU också för att förändra och få igenom sitt program. Det är ju väldigt, vad ska man säga, det är, det är väldigt spännande tanke detta. Ja. Alltså att man alltså finansierar det som ser ut att vara motståndare. Men man gör det för att man har ett gemensamt mål och i det här fallet då att riva gränserna. Ja, det leder ju till det. För att, för att med vad miljörörelsen globalt kräver det är att vi behöver en reglering. Vi behöver reglera den, den globala ekonomin. Vi kan inte ha den här rövarmentaliteten. Så därför måste vi ha globala regelverk och det är det vi driver på. Men, men Rockefeller så alltid vi att ha globala regelverk. Mm. För med globala regelverk så kan man, eh, stora företag eh, är inte emot regleringar. Så länge de gynnar dem själva. Mm. Och det är det, det som sker man slår ut alla de mindre de klarar inte av de här kraven som ställs speciellt när det gäller miljö så de tjänar bara och då har man lurat de här med miljörörelsen på vägen och, precis, ja. jag tänkte ju just det här som du kom in på nu med, ja. med de här svåra, de komplicerade regelverken som slår ut ja. med lokala företag jag tänkte vi kunde komma tillbaka till det för det är en väldigt ja. spännande fråga men du, du nämnde att, att Rockefeller har varit väldigt aktiva när det gäller grundandet av FN mm. eh, och vi kom in på EU här har rockefeller även haft ett finger med när det gäller grundandet av EU? Ja, det, det är klart att, att det finns alltså, det, Rockefellers var väldigt engagerade och väldigt tajta med den politiska makten i USA eh, har varit det länge eh, och speciellt eh, från 50-talet och framåt Eh, och från USAs sida så, så fanns ett stort intresse för att skapa ett eh, Europas fredestater. det finns mycket, mycket, mycket skruta. Från USA, och då är det inte bara Rockefeller utan det. Ja, men, vi, men man, kan, man kan säga att vi, vi hittar ju intressen från Central Council and Foreign Relations som, eh, som är då eh, ja, vi hittar CIA också Ja, det, det måste jag faktiskt berätta att mm. det är en tittare, jag tror att vi har nämnt det i tidigare programmen. är en väldigt spännande information och det är en tittare på nationalekonom Som berättade det Att CIA finansierade Ett organ i Europa Som hette American Committee for United Europe mm -hmm. 1948 Och det finansierades från 1948 Från, äh, från CIA ja, det. För att det, det kommer igen 1948 är ett viktigt år ja. det är mycket som händer 1948. Och det som också, Om man går in på Wikipedia Så hittar man där att det finns Kalergi med som en av deltagarna i, det här, i den här grupperingen. Ja. Och Kalergi som eh, många av våra tittare faktiskt frågar efter just kalergi men det är faktiskt en sån sak som vi inte ens nästan vill prata om. Nej, äh, är de, de avsikter som fanns i de där sammanhangen. Men han nämnde faktiskt en annan sak också. Det var att Rockefeller eh, låg bakom... Indirekt låg bakom Romfördraget, mm. som sen blev grunddokumentet för EU. Känner du igen det? Här? Kan det stämma? Det kan säkert stämma, men jag själv inte just forskat om den delen. Nej. Däremot så blir den måste jag ju kolla upp, naturligtvis mm. <laughs> det, det är inte helt orimligt Nej. för att de har ju i den här strävan då att jobba globalt så är ju då EU är steg på vägen. Och man har sett EU också som ett form av experiment. Jacques Delors sa det på, på om det var i början, i slutet av 80-talet, så att EU kommer bli det. Det kommer bli projektet där vi testar hur man kan operera globalt. Så, och det, det kommer ju också där med den här tanken, med harmonisering med skapandet av en kultur EU, europeisk kultur, va? som är egentligen helt vansinnigt för att det, det går inte att skapa det egentligen det är ett hopplöst projekt Du menade att hela EU-projektet är ett hopplöst projekt som sådant? De flesta av de här projekten är det mm. det och det är väl också samma med, med imperier alltså de funkar så länge de expanderar mm. när man ska försöka bibehålla dem så kollapsar de och det finns så mycket inboende eh, motsättningar mm. att det kan inte lyckas i längden för att mm. se några kollapsar. Ja, men då konstaterar man ja. det då att, att Rockefeller har haft en, en avgörande, ett avgörande inflytande för grundandet av både FN och sannolikt även för EU då. Eh, eh, i din bok så nämner du en del intressanta saker där, om vi kommer in på frågan om religion mm. och om vi får gå tillbaka till den allra första eh, framgångsrika affärsmannen John D. Rockefeller vi vill lite berätta. Vad, vad, hur, hur, hur, du kopplar, hur kan du koppla det här till religion? religion. Ja, men så här, det är intressant med Rockefellers för att de, är, de, de har ett väldigt, väldigt religiöst ursprung. De var baptister. Och det var väldigt, väldigt viktigt hos John Di. Hans mor var väldigt religiös och det här gick arv till honom. Och han. Gick tidigt. Han gick plikttroget till kyrkan varje söndag och han engagerade sig väldigt mycket i församlingsarbetet just med att hitta bidrag, att få folk att ge. Och det skrivs om det att han, när redan han redan var 15 någonting, så var han en av de drivande att få insamlat ja, typ han stod liksom vid, vid dörren där va? nu nu ger ni nu så här, nu ska vi få ihop de här pengarna va? till till, till här, ja, det var en vilken någon kyrka eller något projekt han slog va och då alltså, talar vi om John D Rockefeller ja. den första vilket årtal är det på nu ungefär uh, ja vi är på um, i, man säger, efter man säger, 1860 någonting, mm. kan man tänka han är väldigt driven han är oerhört driven men har den här religiösa ordran i sig och en väldigt moral ett moraliskt tänkande han är helt nukturist han röker inte spelar inte dansar inte han gör inget som är kul kan man säga utom hur tjänar pengar det enda, det enda nöjet som han har egentligen det är när han får göra en bra affär och, och det berättas ju också om man att då han var väldigt när han var, gjorde business då var han hänsynslös men sen kom han till kyrkan och då var han den goda som, som gav ett väldigt schizofrent förordningssätt men som, som kanske men han hade hela tiden den här förutsatsen om att han gjorde någonting bra för världen en, en självbild som var att bland annat då att oljan hade han fått av Gud i princip att förvalta den här skulle han ge världen och, och skapa en bättre värld så det är självbilden men sen, då för att för att få den här makten och kontrollen över oljan, så gjorde han sluga affärer som slog ut många människor, gjorde många människor illa. Men han, det, hur ska man säga? Han rättfärdigar det här med att de här människorna som. Som man gör emot, de är egentligen syndare. Innan vi går vidare vill vi påminna om att Sreb TV är en partipolitiskt obunden kanal. Vi är endast beroende av våra tittare för ekonomiskt stöd. Notera att vårt nya Swish-nummer är 123-535-8692. De har gjort fel, de är dåliga människor, men kommer kanske in lite på framgångsteologi. Eh, det, som, ja, som vi har sett många mm. tecken på eller exempel på 80-talet speciellt då mm. livets ord, mm. livets och allt det här, att eh, den typen av tänkar fanns där vi har, vi har fått det här för att Gud har gett oss det mm. Mm. och de här dåliga människorna de, de har inte det och det är mycket i hans eh, filantropiska tänkande handlar också om att man ska rätta till eh, syndarna de dåliga människorna. De ska korrigera, de? korrigera de dåliga generna. De börjar ju tidigt engagera sig i eugeniken, rasbiologi. och De ska röja upp i syndens New York och det, med de prostituerade. Allt det här ska bort. Man vill, man vill skapa en bättre värld, mer handfast mm. Mm. moralisk moralisk trogen värld. Så att jag tänker på det. Mm. Oljan i det här skedet när den kommer in Och du får möjlighet till fotografering Och ja. ljus i, i ja, alla visst. hem och, Det måste ju är... varit ett enormt ja. framsteg Så det är ju det är en enorm välgärning Samtidigt, mm. för det är ju bara att tänka på Vad vi har, att vår civilisation vi har idag Den här enorma välfärden vi har eh, Handlar ju mycket om Att vi fick oljan mm. eh, Så ja, att jag bara tog mig Till studion med bilen idag kan ju indirekt tacka. Ja, för det så fanns innan Jag på, det, ja, det var ju så här ja. val valspäck och liknande som man hade för jo, att de, sina lampor kan alltså. säga att de, på ett sätt så räddade de ju valarna. Ja, det är också. Mm. Mm. Men, men han, var, han, var, han var så att säga, strängt religiös. Han såg som viktigt att förvalta sitt pund och det gjorde han verkligen han var enormt. oerhört snål. Ja. Ja. Det, alltså, det är därifrån vi hitta i bokinförlanka. Ja, det, det är så. Det, det, mm. eh, John Deaf eh, hade en, en helig bok Förutom Bibeln då han hade en annan helig bok eh, The Ledger Ledger A Som sen blev B, C, D ö, Sen fortsatte det Bokföringsbok mm. eh, Där han bokförde precis allting Han gjorde, eh, eller handlade Han skrev upp den här boken, plikttroget Där överförde han sen på sina barn och den här traditionen, har man, den är fortfarande i Rockefeller-familjen, så får man vidare det här. Har du fått det bekräftat, att det även unga Rockefeller -skina? Ja, det säger. Ja, alltså, nuvarande patriarken heter Dave Rockefeller Jr. Och han återger det här i en ganska en intervju som är ganska färsk, mm. om hur han... Ja, han fick det, och han har fört det vidare mm. till, till men också i den här stränga religiositeten som mm. du beskriver så fanns det väl också en föreställning om att alla ens gärningar bokfördes så att det, ja, absolut. Ja, det fanns även den dimensionen definitivt kanske. va, för det är ju det som är, tycker jag är intressant att titta på om man sen kommer liksom till, till vilka lösningar då Rockefellers har haft till många av de här problemen och det handlar mycket om en, en social kontroll en kontroll över människors handlingar. Eh, vi ser det i det här tekniksamhället som, som växer fram som har mycket goda sidor med sig men också kontrollsidor med sig där man kan övervaka alla människors, eh, vad vi gör, vad vi säger, hur, vad vi handlar för någonting eh, hur, hur mycket vi motionerar, allt sånt här kan idag eh, dokumenteras. Mm -hmm. Där man sen då kan tala om vem som är en dålig människa och en bra människa. Mm. Eh, och jag skulle säga att det finns en grund i det här, i den formen av tänkande. Och de har haft så mycket inflytande i det här och också finansierat den typen av teknologier som vi ser idag eh, som möjliggör det här att sätta sig över, att på något sätt ta en ställning Att vara Gud och döma människor för deras gärningar. Så, ja, det här som du ser, det är just den här benägenheten att Kontrollera och följa upp Och övervaka Är det någonting som har gått vidare Till senare generationer Och även när du nämner det här Med att man etablerar FN-styrande organ och så det... det fördes ju speciellt Man säger John Dee han var, han var den smarta The cunning man va? Som Rocky klanen ser upp till Det var den första, ja, det var den första det, Man pratar inte om hans pappa Nej. Mm. jag vet inte om jag ska nämna honom nu men, men eh, hans pappa var, eh, han, var han var en, han var en eh, snake oil salesman mm. ja, Bedrägeri helt mm. enkelt man pratar inte om honom, man pratar om John D. Eh, han för över eh, arvet till sin son John D junior, eh, som är med mycket han är en ganska osäker kille egentligen som ska förvaltra arvet eh, som får lära sig hur man ska göra det och sen pliktskyldigt gör det. Sen förs det över till en tredje generation. Och det är väl kanske den kändaste generationen. För där hittar vi David Rockefeller. Och vi hittar John D. Rockefeller förd som var mycket inblandad i den gröna revolutionen och Asien affärer. För man byggt upp ett nätverk ja, i, i Asien och i oh ja, Japan. Oh ja. och det fortsätter, man, man börjar grundlägga det här tidigt. Va? Det egentligen börjar med Standard Oil. Standard Oil har ju business över hela världen. Och man bygger upp en egen underrättelsetjänst. Man vill ha koll på allting och koll på människor och resurser. Va? Det är oerhört viktigt och centralt för dem. Så det fortsätter sen. Och i och med att de sen går in mer i det politiska systemet. För först var de ju inblandade bara i business, men sen går det in i politik och i en mängd andra områden också. Vi pratar om religion mm. också. Det blir också en, en viktig del för dem att engagera sig i religiösa frågor. På vilket sätt? Eh, har, eh, Baptisterna är ju ekumeniker. Eh, de vill eh, att de, de olika kristna sekterna ska börja prata med varandra. Mm. Men, men sen omformas det här och sen börjar man prata lite mer om interface och att det ska bli de olika religionerna ska börja liksom att överbrygga om. mellan överbrygga islam och... för för man har, man har haft en idé om man forma en slags världsreligion Vad är vi framme vid för tid då ungefär? Är det liksom i modern tid? Eller är det... Ja, jo det är det... Ja, idéerna är egentligen ganska gamla, men det, det, vi kan inte komma in på hela den idehistoriska bakgrunden. Då, men man tittar på, börjar titta på 30-talet, 30-40-50-tal och sen speciellt så kommer vi in på 60-talet. Och, och det här går ihop med New Age, den nya tiden och den nya tidens religion. New Age går ihop väldigt mycket men också med, med den framväxande miljörörelsen och alla de här rörelserna som kommer på, på 60-talet som handlar mycket om att förändra det, det samhället som vi har eh, vi måste skapa något nytt det gamla är dåligt eh, och, och New Age är någonting som eh, speciellt Lawrence Rockefeller engagerar sig i och finansierar många av de här stora namnen inom New Age som växer fram sen och, och ja, det är speciellt från 80-talet. Det här blir liksom ett, ett stort fenomen och det blir också mycket pengar inblandade i New Age-idén. New Age är också, blir också ett, ett globalt tänkande. Det går in mycket med, med just den här globala idéerna. Man pratar om oneness, man pratar om att bli en familj vi är alla lika, vi är alla ett och det går ihop väldigt mycket med de gränslösa miljöproblemen men också med en gränslös global ekonomisk marknad Men New UH Age, är det en det är en religion i den meningen att, den, att man har någon slags idé om övernaturliga. Ja, det är saker. egentligen ett av. Det, det, det är svårt att. Det finns ju som ingen direkt så tros- och utan det är ju en, en mix av olika, olika delar från olika religioner egentligen. Är godheten en viktig del i det här? <tryck> Godhet är alltid viktigt i en union mm. förstås. Mm. Men också att man kan få bestraffning om man är inte är god nu. Ja. Ja. Men, men det, det handlar om att ta hand om miljön och ta hand om jorden. Ja, visst. Om vårdnad och omvårdnad och... Och, ja. och det Det är väl också det här man kunnat se att eh, när, när man har när man då haft de här strategierna också och, och nå den här globala samsynen så är ju det här någonting som har engagerat just eh, väldigt mycket kvinnor. Vi hittar den här omsorgen och kanske det här andliga tänkandet som mer har engagerat kvinnor än män. Medan männen har engagerats kring det här kring teknologi, internet, allt det här liksom som, som kommer att det eh, globala kommunikationsnät och allting, det, det är mer det, det tekniska det manliga och sen då det här andliga, kvinnliga mm. och, och att de, är, de är investerade eller de satsade pengar i, i de här miljörörelserna och även New Age mm. eh, och stöttade det så att säga eh, hur, hur tänker du kring det? Ser du som att det här var det var någonting som man uppriktigt trodde på eller, eller är det här bara en affärsstrategi för att uppnår de här globala fördelarna? Det finns, det, finns, det finns väldigt mycket. Det är strategi. Väldigt mycket av det här är strategi. Man kan säga det här med en, en global religion. att det finns ett exempel med Gorbachev. Gorbachev och Rockefeller har för övrigt samarbetat på olika sätt. Men Gorbachev sa det om det sovjetiska experimentet. Man, att man misslyckas på många sätt på grund av att man då man var ateister. Man tog bort en komponent som är väldigt viktig för människor. De skulle bara tro på staten. Men, men det finns en djupare tro hos väldigt många människor. Och det insåg man att man hade gått för långt där. Så därför så tyckte han sen att vi behöver den här typen av religion. En en jordens religion. Eh, och Gorbachev tillsammans med Stephen Rockefeller eh, är sedan engagerade i att utarbeta vid Earth Charter under eh, 90-talet. Där där mycket där man samlar väldigt mycket kring den, kring den olika religionsutövare också som får vara med i framtagandet av den här nya Earth Charter. Intressant intressanta med uf som är ett slags nya budord för, för världen. Det är att man, när man har skrivit klart de här med Steven Rockefeller som, som chef. Steven är då son till Nelson Rockefeller. Så att det här kommer nästa generation inom av Rockefeller som har varit med hela den här vägen. <kör> I alla fall, när, den här, när man har kommit överens om uf så tar man dem eh, och eh, skriver på papyrus. Och lägger ner i en ny ark, en ny förbundsark. Och det för Med det som vi är... Ark of Hope. Alltså, det här är det är sån, det är så otrolig hybris För att det här ja. det, det, det anspelar ju då till att att de tio budorden som var skrivna på stentavlan ja. de las då i en, en, en låda God. eller en ark ja, för som så här är den nya budorden det är budorden. En nya budorden, nya religioner och, man har, och det intressanta då då skapar man den här nya arken lägger ner dem här och det står när man läser om The Ark of så att man har gjort så att det ser ut som enhörningshorn som man bär den här med så här, New Age-vibbarna är ganska tydliga. Och sen när en av de mest ja, största händelserna inträffar i modern historia 9-11. I samband med det så har man haft en ceremoni den 9:e, tror jag, september med Ark of Hope. Och en slags invigning. Och sen bär man The Ark of Hope. Som, som då en, eftersom det här har hänt med 9 så bär man den här procession till New York. Och ställer ut i FN-huset. Vart stod den innan? Ja, men den var tillverkad just för det här enda målet. Den, den tillverkas ju innan... Ä, ä, den kom direkt från, från tillverkaren. Ja, i princip. Ja, så att och hade, ställdes den. den ut direkt efter... Nibar, ja, men den, alltså, de går en procession, va... Som, Bland Steven Rockefeller med den positionen också. Vad står det i de här budorden? Hur skiljer de sig från de gamla ja, budorden? Alltså, man kan säga att de nya budorden De hänger ihop väldigt mycket med det som vi kallar de globala målen. Det, det är väldigt tätt sammanbundet med, med det. Så det är Agenda 2030. Agenda 2030 är det. det är den nya agendan för världen om hur världen ska förvaltas och styras. Det är egentligen det det talar om. Hur ska vi skapa den nya utopia, den nya eden? Det, det, det är egentligen det centrala i det här. Öf-charter det här var ju då 2001. Sen kommer de globala målen det dök upp långt senare. 2000 15. Som det spikades. som ja, som alltså de nya globala målen mm, då. Mm. Men, men man kan se att det finns väldigt tydliga beröringspunkter med just det som man skrev i avsatserna. Vad var målet då? Tror du att, att den här: man försökte då forma någon slags ny religion, eh, men att det skulle inkludera de gamla religionerna så att de som tidigare var kristna och de skulle på något sätt kunna känna igen sig i det här och även ja. muslimer och, ja, och hinduer och... Men, så... men har det lyckats? Ja, det, det är en fråga va? för att man kan ju säga så här, vissa religiösa ledare har ju förstås hakat på den här mm. vi kan se hur, hur vi tittar på svenska kyrka stadskyrkan de har alltså, Många av dem har gjort det va? Men, men sen, sen finns det nog Väldigt mycket, mycket motstånd I de här religiösa grupperingarna Det har väl varit den svåraste nöten Att knäcka skulle jag, säga. Ja, jag är lite svårt att tänka Att man, man i, i muslimska länder Skulle så att säga ersätta Koranen Och liknande Med, med den här Earth Charter. Ja, det kan man tycka <laughs> Men i svenska kyrkan ja. menar För att det här är ju Om man nu skulle se det utifrån det perspektivet Så är det ju ett försök Att ersätta de gamla budorden Med ja. nya budord mm. Och det har ju svenska kyrkan Får man nog säga Ändå man säga. 2030. Man kan, man kan säga så här Ett, ett tydligt exempel På det här. Det var för några år sedan Jag bor i Norrköping och då hade de om det var samtidigt som Earth Hour så tog jag och min fru och gick en runda på stånd. och då var det kyrkan öppen en av kyrkorna i centrala stånd. det är som med ljus utanför och ser jättefint ut så kommer man in där och det, bara, och det, det, det sjungs väldigt vackert det är, det, är en, det, är en, det är en härlig stämning alltså man, man känner det, det här känns som att det är Guds hus men det som står längst fram det är inte en präst det är Per Holmgren är, metrologen. metrologen som då är väldigt aktiv just inom, inom klimatområdet en av de klimatsalarmister vi ja, har pratat ja, ja. om här tidigare det är han som står där och förkunnar budskapet Uh, för det här är den nya religionen. Och klimatet är ju förstås en väldigt stor del av det här. Vi har en klimatreligion idag. Mm. Och, uh, och om man går emot den så blir man drabbad precis på samma sätt som, uh, som det var förr när man gick emot uh, uh, doktriner som gällde då med Bibeln. Och, uh, den, eller den tolkningen av Bibeln som fanns. Mm. Uh, så det här går igen. Och man och du... använder ju samma typ av retorik. Människan är syndare. Människan är dålig. Människan behöver förbättras. Mm. Och då kommer vi in i, i parallellen här att, eh, till John Dee. Hans moral går ju ändå ihop med den här moralen. Mm. Människa som syndare. Vi ska förbättra ju. Samtidigt som man själv då har gött, man har hällt bensin själva på elden för det här. Hur menar du då? Ja, men Rockefellers har medverkat till att skapa den moderna civilisationen som, har som då har eh, orsakat de här miljöproblemen. Samtidigt säger man, fy usla människa, ni är syndare mm. som kör bil som flyger, som använder alla, all den här moderna teknologin som vi har skapat. Och som det är de väldigt sällsynt till. ja som man även säljer olja till mm. så det är det är oerhört fräckt du, ja. du nämnde att kyrkan och firade Earth Hour mm. det tror jag du skriver i din bok att det är också ett påfund i från de här kretsarna ja så säga Earth Hour det var Världsnaturfonden som instiftade och, eh, om man tittar på Världsnaturfonden, hur de kom till, för det här, är ju, eh, det här var innan den moderna radikala eh, miljörörelsen eh, kom till egentligen. Det här är 1961 ungefär. Och de som var inblandade i det, eh, stortkapitalet till Världsnaturfonden kom från själv. Och en av de första ordförande för, för Världsnaturfonden var John Laudon som var ordförande för själv, eh, Royal Dutch Shell. Och Shell, det är mer kopplat till Rothschild- Ja det är det, med de är här de, men, alltså, den, den andra, den andra det är den andra finansfamiljen Det är den andra finansfamiljen Men de är partners Det har varit sedan 1890 mm, de, För att ja. det, var ju det, det är ju en av de saker som, som eh, John D. Rockefeller tog fram Att competition is a sin yeah. Och när du beskriver Hans förhållande till religionen Så får ju också synen här en, en, ja, ja. En, en, en betydelse Ja, ja. Så att man valde att inte konkurrera Utan man valde att samarbeta ja. Med sin värsta konkurrent Och det var då ja. I Ro det här fallet Rothschild Ja, för de, Rothschilds var inblandade Bland annat med Nobel I, i, I, Ryssland, i Baku ja. mm. I Ryssland, ja Så de gjorde affärer där Och Rothschilds lånade ut pengar till Nobel och det fanns ett litet oljekrig kan man säga under 1880-talet. Och som Rockefellers förstod att det här kommer vi inte vinna utan vi är tvungna att nå en gemensam lösning. Och det gick man ihop. Det var deras strategin hela tiden. Kan vi inte besegra dem så går vi ihop med mm -hmm. mm. Ja, ja. Ja, det var, det var om Earth Hour. Ja, och det här är ju... Menar, vi har kanske hört talas här i Sverige om Earth Hour inte så många år, men det här är ett gammalt påfund. Det... Ja, man kan säga att en Earth Hour är ett nyare påfund än något annat som jag tror du var ute efter, och det är Earth Day. Ja, så är det nog. Mm. Earth Day, det var en manifestation som kom i samband med att den moderna miljörörelsen egentligen föddes 1970 för då det man gör då är att man finansierar ett, bland annat Friends of Earth och ett antal andra miljöorganisationer i USA som börjar jobba mer kanske mer från ett vänsterperspektiv med klimatet mot de otäcka globala bolagen och man skapar ett stort event som heter Earth Day det här finansieras till delar av Eh, samma person som finansierade i Friends of Earth, Robert o. Anderson. Eh, Det här var känt bland radikalerna under tiden att de visste det. Att det här var inte, inte radikalerna själva liksom, mm. utan de hade väktare intressen. Eh, och det är ju växt fram till något det är väldigt väldigt viktigt och centralt. Earth, Day att firade FN tog över det som, som dag också. Eh, ja. Mm. Mm om jag får gå tillbaka ja. lite till det här med, med den här målsättningen skapade någonting som du nämnde att man försökte liksom förbättra människan man försökte få bort Dåliga, att, egenskap. dåliga egenskaper ja, då. det höga krav och det, man kan ju ana effektivisering ett av de centrala sakerna är efficiency, ja. hela tiden du ska effektivisera alla processer så mycket det går ja. mm. det och det är ju färg. väldigt kopplat till det industriella ja. tänkandet oh ja. Så ja, det är väldigt det. industriellt men det här alltså Det ledde någonstans till att också Människan Ska effektiviseras Kanske och fulländas ja. vad, vad tänker du där Vad, vad, vad har varit deras strävan Om ja, man, man, man tittar på På ursprunget här när, när vi titta på klimatfrågans Ursprung mm. Speciellt va? Så de som inblandar det där Pratar inte bara med överfolkningen De är inne också på EU-genik som är vad då? Det är alltså rashygien rasbiologi förädling av, av människan vi hittar det Osborne. Fredrik Osborn vi hittar Huxley, Julian Huxley flera andra då som är engagerade i det här kring, kring det att människan måste göras bättre det är vårt uppdrag att göra det vi måste hjälpa till och hjälpa evolutionen på traven. Det, det är väl lite de idéerna. Fast det här var väl någonting som var ganska spritt. Vi tänkte ja, det, så i Sverige också. Ja, det var det. Var. Vi hade ju vår folkhemsdröm ja. i Sverige. Oh, ja. Det, det, finns, det, med med, det med finns ju med i överallt i samhället och Sverige inte minst med tanke på, på Rasbiologiska institutet ja, ja. och hur länge det är. Så Sverige har varit en förebild för många förstås. Sådär. Men fanns det här med, jag tänkte på, för ja. vi hade ju som en del i vår folkhemsidé skulle jag tänka ja. mig att vi vill ha den perfekta människan i ett perfekt samhälle och ja. Fanns det, hade de motsvarande tankar men på en global nivå att de skulle skapa den perfekta världen med den alltså, perfekta säkert, människan så är det, det är det man vill ha det är målet det är, vi hittar mycket av de här idéerna i något som heter World Future Society som uppstod på 70-talet där de här idéerna formaliseras där man samlar mycket av de, de tänkarna som, som har velat genomföra det här och där hittade man inte bara... och där är Rockefellers inblandare förstås de hade en konferens på 1975 där Nelson Rockefeller var eh, ordförande för uh, och han... Eh, eller... George Society innehåller en mängd olika eh, personligheter som sen har väldigt stor vikt men det är två grupperingar, den ena kommer från, från de som är teknikoptimister eller de som vill teknologiskt förändra världen och bygga ett sant globalt samhälle. Det är det man säger, de vill bygga ett, eller egentligen en teknokrati, ett tekniskt perfekt samhälle som är styrt av en, en, en upplyst elit. Ehm, väldigt tydligt i de här skrifterna, hur det här sammanhanget hittar vi också Al Gore, han är engagerad i det här. Ehm, och sen hittar vi då de som sedan befolkar New Age-världen. Många av de tunga namnen kommer därifrån. Och har den här utopiska idén om det perfekta samhället. Och det teknologiska och den här New Age-grenen börjar idag närma sig varandra. På vilket sätt? Inom New Age, alltså vissa, jag beskriver en figur inom New Age som heter Barbara Max Hubble som just tar upp de här idéerna inom New Age, att det här är en del av Guds plan, att vi ska förbättra oss och vi har teknologin till hjälp för att förbättra och göra människan fulländad och göra henne perfekt så det är det är väldigt tydligt när man kommer in på det och det har blivit väldigt öppet de senare åren för några år sedan var det här bara det var väl liksom ganska märkliga idéer från en liten liten krets som, som är inom transhumanistiska rörelser som ingen egentligen lyssnade på man trodde väl inte på det här men, men idag så, eh, så har man lyft upp det här på, på globala forum som, som World Economic Forum till exempel och Vi har flera andra olika sammanhang, World Government Forum finns det något annat som heter där man eh, och också inom eh, andra stora eh, man, man tänker jag har en organisation som heter Cellatralkommissionen, så du har inte varit inne på den. någonting. Men, men... där Rockefeller också har varit men Det är att friskäll grundade den organisationen mm. 1973. Mycket för att de, den organisationen har varit en väldigt stor hjälp i att franka de här sakerna politiskt och klimatfrågor inte minst. Mm. Mm. Mm. Och, och, och om du skulle gå vidare där. Du menar alltså att i de här frågorna så har man då diskuterat. Den här framtida människan och ja, utvecklingen av. Ett framtida system, ett framtida perfekt system för mänskligheten. Mm. Som eh, å ena sidan är teknokratiskt där man det, det är lite eh, Men det är också uppbyggt på en total kontroll av alla mänskliga processer. Alla mänskliga och naturliga processer. Och det här är lösningen på, på problemen som man pekar på. På så sätt så kan vi sänka koldioxidutsläpp. Mm. På, på så sätt så kan vi rädda miljön genom att bygga upp den här eh, teknologiska strukturen som, som vi ser bland annat då i konceptet eh, ja, Smart stad. Eh, mm. Internet of Things. Internet of Things. Så att det, det, här, det här leder ju in i ett samhälle där allting är kontrollerat egentligen. Mm. I är allting. fullständigt övervakat. Och du blir en del av. Och det är, det är även tekniken. kopplat till 5G då som oh, ja, jag har fullständig oh, ja. kontroll. Syftet ju till att ha fullständig kontroll mm. på alla prylar. Och, och, ja visst, mm. alla prylar, alla människor, allting. Och allting det vi gör då registreras. Men då, du ser det här, det här är alltså en framtidsvision som, det som det... du ser, du en rakt linje så att säga tillbaka till den här viljan att kontrollera, effektivisera oh, ja. övervaka men, men då fanns det ju så att säga en koppling till ett baptistiskt arv och, och idag finns det en koppling till ett New Age-arv. Ja, så, det så. har omformats under den här resan och det är väl... Eh, John Dee kanske inte hade den här visionen som det blev, han kunde inte föreställa sig det överhuvudtaget. Mm. Han, han visste ju inte vad som skulle komma på det sättet. Han, han, men han drevs ju av effektiviteten, att, att skapa något perfekt. Men han kunde inte förutse hur, hur det här skulle, skulle ske på slutändan. Eh, det tror jag inte. Eh, men däremot har hans arbete väldigt viktigt. Om när man sen kommer in på New Age-delen, då ser man att influenser kommer ju från andra håll också. Det är ju inte allt det här är ju inte ett Rockefeller-projekt naturligtvis, utan det här är ju en del av något större också det är bara att de har varit en väldigt viktig aktör i, det, i och med att de har haft pengarna att genomföra det och de goda kontakterna de har haft en, och politik och, och, och inte minst utbildningsväsendet mm. För en, en, en problemställning här är ju ja. att religionerna är ju samtidigt ett hinder de olika religionerna det ja. är inte så lätt att förena alla gånger. Och, och det är samma sak har du med de olika folken. Det mm. är inte heller så lätt att förena. Nej, det det. Har de haft en vision av att de ska kunna av det här, ja. i det här globala folkhemmet, att vi i har en, en eh, standardiserad värld va? en standardiserad Bra, värld, men en standardiserad ja. religion om, och standardiserat ja. folk, folk och där därom handelshinder och andra hinder inte ja. råder, är, är det ungefär ja, så? Ja, det är så? ungefär så, inga, inga olikheter så här, ett, ett likadant överallt va, och det är bara att titta på eh, typiskt Rockefeller eh, architecture när man tittar på vad Rockefeller ligger bakom ett museum i USA som heter Museum of Modern Art, MoMA. Där hade de en utställning på 30-talet om The International Style. Det är den standardiserade stilen och det är ju den vi ser i modernistisk, den modernistiska staden med... med de här skyskraporna med glas och betong och allt det här. Som vi har sett efter andra världskrig som har växt upp. Likadana städer. Man, man kan inte se skillnad på de här nya storstäderna. Man river undan all tradition och allting och ersätter med den här eh, nya kalla världen. Mm så att de har det är alltså det är bara ytterligare ett exempel på, på vad man varit inblandade liksom, just för att i det här standardiserade tänkandet effektivitetstänkandet och det är också att bygga effektivt och, mm. Mm. för det här var ju någonting i industrins barndom ja. så var ju hela det här tänkandet med med, med standardisering och styrning och tidschema. Ja, ja och... Ja, ja Taylorism och, ja, ja, eh, men, men nu, vad skulle vara din bild? Det är naturligtvis inte så lätt att svara på men när vi nu ser att det här inte fungerar vi ser att de här religionerna det, det kanske går att förena i Sverige för det här har vi ju snarast... Mm, mm, mm kanske lämnat religionen och ersatt den med godhetsreligionen, som vi brukar säga. Men i andra delar av världen och även bland andra religiösa grupper i Sverige så skulle man förmodligen inte acceptera de här idéerna och komma, sannolikt inte göra det. Och samtidigt har vi också sett att det här att, att ersätta folkgrupperna med någon slags... Eh, Standardiserad folkgrupp. Det, det har inte heller lyckats så, så bra. Nej. V vad tror du händer i en sån här familj? Och hur tänker de idag kring att den här visionen förmodligen inte alls går att förverkliga? De ser, kan det vara så att man fortfarande ser ett ekonomiskt värde i att det ändå riva ja. ner nationsgränserna? Och... Ja, men det, det är det som jag tror att de har. Det är ju så nära va så här, om, vi bara, om vi bara pumpar in lite mer Bara gör lite till Vi ska lyckas va? man vill vinna eh, Den här striden eh, Och det här är ju en gammal Ja men det är en ju en, en strävan också liksom, eh, att, att behärska Jorden, jordklotet Allting va det, eh, Så Man vill ändå försöka Man vill bygga ett, det är Babelstorn igen mm. Ungefär det kommer ju inte lyckas Men De försöker Sen i frågan så vet man inte riktigt Hur de resonerar idag heller För det är ju så att man kan ju ha satt igång Med någonting som man kanske inte riktigt så här, Hur ska man avsluta det här? Mm. Så här Vem ska säga Det var nog en dålig idé Erkänna för sig själva då liksom Att det vi har gjort kanske inte Är till för den här världen Eller för människan Nej, för de lever ju ändå i, i, i USA och i Västerlandet ja. antar jag. De vill, vill väl att det här ska fortfarande vara en bra miljö att leva i. Ja, ja men de ser, de ser väl om det här som att bygga den perfekta världen, en utopi. Men det är en utopi för dem. Mm. Men en utopi funkar inte för... Någon annan egentligen. Alltså man, kan, man skapar sin egen värld, och, och, men man ska tvinga in andra i den modellen. Det, det blir totalitärt. Ja, för, det, det blir en dystopi av det. För du, du har nämnt här i din bok också att om man är ja. framgångsrika i Kina och så, men Kina som inte håller på att bli en supermakt, eh, vad, vad är deras ställning där? Kanske inte samma ställning som i USA. Nej idag, men de har haft väldigt nära kopplingar till Kina. Redan innan, innan revolutionen i Kina och Maos tillträde så, så var det väldigt mycket, Rockefellers hade affärer väldigt tidigt där och byggde också upp med filantropin i Kina. Och när eh, under 70-talet, när eh, USA började i kontakt med Kina igen så var eh, en av de första som var där var David Rockefeller och Kissinger då som är Rockefellers man och så att de börjar egentligen den här processen med att lätta upp Kina och skapa förutsättningar för det kinesiska underrätt som sen kommer så de har varit väldigt involverade i det här förutsättningar de har alltså haft en, en viktig roll i att... Ja, att för, för det här handlar, om, det handlar också om deras vision om interdependence alltså ett ekonomiskt system där, där olika regioner då gör olika saker för att eh, i det globala samhället så ska ingen klara sig själv utan vi ska vara beroende av varandra. Kina ska vara beroende också av att de får beställa de här sakerna det är så man ska hålla igång det här mm. systemet. Och Sen ska man ju komma ihåg att eh, vi också skapat eh, globala forum idag G20-gruppen till exempel det är ju, en, det är ju en, en väg också man har inte lyckats skapa det man ville med FN så snabbt men, men man har genom Trilaterala kommissionen speciellt då, arbetat för att ge mer större legitimitet åt G7 och sen som sen blev G20 mm. som hålls igång av det här, de här globala kriserna hela tiden och G20 föddes ur den ekonomiska krisen 2008 eller blev etablerade som det ledande globala forumet och där fick Kina en viktig roll mm. och det var där de kliver upp på den globala scenen på allvar men många av de här jobbar ju tillsammans vi hittar ju Saudiarabien saudi där och då hittar vi businessintressen för det är det som, som man ja business går ovanför mm. det omsluterar där när det snackar business då förstår vi på varandra och de om vi tittar på den muslimska världen, där har vi också businessmän Vi har Dubai, vi har allt där. De här är, är inte religiösa på det sättet. Deras gud är, precis som Rockefellers snarare Mammon mm. Mm. För du nämnde G20, då har vi tidigare pratat ja. här om att man ändrade reglerna för bankernas. När bankerna hamnar på obestånd så kunde ja. de ju tidigare bara gå till staten och begära och får, får stöd, men nu ja. har de ju även möjlighet att ta insättarnas pengar. Och det är ju ja. någonting som man beslutat just i den här G20-gruppen. Ja. Och och som sedan har blivit ja. europeiska direktiv, som sedan har blivit svensk lag. Just det, ja. Så att, det är ju uppenbart att ett sånt forum är väldigt inflytelserikt. Det är det och jag har konstaterat det i min forskning också. Om man går tillbaka till, till viktiga beslut som har fattats till exempel i EU så kommer man dit ständigt. Att det kommer från... Man gör uppgörelser där som inte är bindande men det blir sen implementerat. Speciellt genom EU. När det kommer i EU så kommer det i Sverige förstås. Så det här är en strategi Ska man se det här som en arbetsmetodik Att man skapar ett internationellt forum mm. Som kan vara FN Det kan vara g 20 mötet Det kan vara IMF kanske Och andra och de, och de internationella miljökonferenserna Och FNs klimatkonvention Alla de här mötena som handlar om Att lösa gemensamma problem Just Är det. en del av det här Och så säger man att det här är inte bindande Och mm. sen tar alla händer. Och sen så omvandlas det till lag i sluten. Och det var ju det när Rockefeller Bravis Fund efter Parisöverenskommelsen 2015. Då var det många miljöorganisationer och andra och vi har personer som är personer som Johan också, som sa att det här var inget inte bra avtal, inte bindande, ingenting sånt där. Men och Rockefeller och Bravis Fund sitter där på en presskonferens tillsammans med 350 org Alltså organisationer som har arrangerat de här klimatmarscherna, som är en sån här miljö-NGO, som slåss emot de, ja, kapitalisterna, fast sitter i samma bord som kapitalisterna där, i det fallet. Och de säger att ja, men vi, är, vi är väldigt nöjda med det här. Mm. Nu, nu sätter vi igång nästa del. och, och äh, För att de, de hade nya saker och... Alltså, äh, Finansiering av speciell aktivism, då. Som, som, för det är det man haft som metod hela tiden. Det är påtryckningsgrupper. Man finansierar påtryckningsgrupper som, som kräver massor med saker som ser ut som de kommer från motståndarsidan. Men i själva verket är de själva som styr över det. Mm. För att nå fram liksom till, till tajtare reglering. Mm. Ni som inte har sett vårt program om där vi granskar dokument utifrån program om Exxon gör det för att det är väldigt uppenbart just där hur man använder de här grupperna och man pratar även emot sig själv och det visar sig att alltihopa är bara en enda reklamfilm för Exxon där mm. de nämner Exxon 60 <laughs> ja, gånger ja, i ett och samma program ja. men programmet har den ingången mm. att de vill kritisera Exxon, man säger det men i själva verket så är det, är det den här dubbelheten som du beskriver men, men en sak som är väldigt slående i din bok och som genomgående i det som du beskriver här att man har varit enormt skickliga på att skapa sådana här forum och man har varit enormt skickliga på att få fram en väldigt kompetenta personer, du har nämnt Kissinger, mm. det, det finns en mängd andra personer oh, som ja, har oh, ja. som sedan har varit drivande för att göra de här sakerna och man har etablerat universitet och hur, hur har man klarat allt det här? John Dee, han var en mästare mästerstrateg för det verkar ju som att det gått vidare även i nästa generation ja, man... och det men frågan är vad som händer nu, det vet vi inte riktigt då. Men i alla fall, John Dee var mästare på det här. Och John Dee, det, det är den första industriellisdämmen. Standard, Standard Oil, mm. eh, grunden av Standard Oil. Eh, och sen då, i mer modern tid, David Rockefeller. Han ärvde den, den slugheten och den också förmågan att knyta kontakter över hela världen han var en mästare han har jobbat med underrättelser under undervärldskrit så han är otroligt duktig och kompetent och det här med vet hur man spelar schack och tänka ut saker långt i förväg och veta om de gör, om jag gör så då kanske han gör så eller så, sen så tänker man många många drag om man tänker till många drag, det var det John Dee gjorde. Mm. För då det var, det var så han vann. Han, han fattade det här. Mm. Eh, och David hade med det här. Eh, den nuvarande generationen är mer okänd, skulle jag säga. Det är ju barnen till, till David bland annat som tagit över det här. De är inte lika eh, ute. De syns inte på samma sätt. Eh, vi har... Eh, det finns ju en, en före detta senat, Jay Rockefeller, som kanske är den en, en kändaste figuren av de här. Men är det. är är lätt. Och... E så att de, hans barn som har tagit över är också ganska gamla nu. Mm. Mm. Um, um, um, start, och se sen har frågan vad som kommer i nästa generation. Ja, det se någonting att man pekade då. på, det skrevs en bok på 70-talet, en tjock bok om rockefeller klanen som, som ville ta reda på lite kring bakgrunden till den här familjen och vad som styrde dem. Mm. <clears throat> David Rockefeller hatar den här boken. För att den kom fram för det första så, så snackade hans barn skit om ja, sina föräldrar och att de var ganska så ja, på olika sätt. Eh, men också kom de fram till att eh, de inte, kommer inte kunna bibehålla det här. De är mer okända. Man vet inte riktigt hur de... Nej, och det är andra det utmaningar är för att det här första bolaget det, det var ju Klondike får man nästan säga då när oh, man ja. insåg oljan och idag är det ju så mycket mer Komplicerat det, det Men de, det... De, har varit för, de, de fattar ju Det, det man har gjort det är att man eh, Satsar nu på, eftersom det, det Tekniksamhället är det som ska lösa det här, Så har man ju lagt sina investeringar eh, Mycket i den korgen ja. eh, Man finansierar kort, Eller man investerar också kortsiktigt I vissa sådana här lösningar då Som, eh, som handlar om förnybara teknologi Men det det leder ingen vart mm. Ofta är det så här att man investerar ett tag Det byggs upp, sen drar man ut pengarna när, För att man själv fattar man Att det här funkar inte mm. För att det är många Inte begriper som inte kan något med energi Det är att Hela vår civilisation Är så beroende av olja Att det skulle inte funka, vi skulle inte klara av Vi skulle inte kunna föda Med människorna i en sån värld överhuvudtaget Vi är väldigt beroende av olja och om man tittar på, på eh, oljeproduktionen ökar varje år så mm. eh, det konsumeras mer och tittar man på eh, förnybar energi på 70-talet och nutid så är det inte så stor skillnad ja. Ja, det, är samma andel, det är ungefär samma andel ja, ja. trots att de, ja, alltså, är... så att de har satsat oerhört mycket pengar och att, att eh, vi har politiker och andra som sitter i myndigheter beslutsfattande positioner som borde veta det här mm. men som ändå propagerar för ett fossilfritt samhälle mm. inom en väldigt kort tid. Det är oerhört ja, de är... det, är, för att det för Vill man ha ett sånt samhälle betyder det i princip ett folkmord. För vi kan inte upprätthålla det här då. Nej, och vi har eh, om man inte har någon, har någon okänd teknologi som plötsligt kan, kan stoppas in på väldigt snabbt. Va. men mm. eh, Det gör man inte i en användning. Nej. Nej, för det du säger då är egentligen att det, det här, det, det, oljeförbrukningen fortsätter öka, den kommer fortsätta öka under överskådlig tid sannolikt Ja, och, det, det vet man och, och det, det vet ju naturligtvis Rockefellers ja. De är inte dumma, det är, det, är inte, det, är, det är därför de har tagit sig dit de har gjort det, det är så de blir den mäktigaste familjen i USA och därmed nästan i världen va? Eh, för att de är så smarta de fattar det här de gick ju ut för några år sedan och, och sa att de skulle avsluta sitt innehav i någon av de här alla de här stiftelserna oh, ja. de har eh, skulle de avsluta sin innehav i, i fossila ja. eh, energi eh, men det här kan ju vara ett sätt bara att prata ner det för att eh... ja, men så här, de är ju investerare också de har ju stiftelser och så har de business och, och eh, deras business eh, där köper man. Mm. Mm. Eh, sen kan man avyttra så att det ser ut eh, som att man eh, är sin... Att, ja, det är stiftelserna som man gör reklam med utåt. Va? För att det är Men, nog många att... idag som är lite besvikna över att de gick på allt det här pratet om att oljeepoken är förbi. Mm. För några år sedan så var ju olja nere i halva priset och så mm. sa man nu kommer de inte stiga mer. Ja just det. Men det har de gjort och nu är den ju tillbaka på mm. över 70 dollar. Ja visst, det kan man göra det gör man ju oerhörda pengar på att förstå de här sammanhangen och ha koll på marknaden energimarknaden och så sådär. Mm. Så mm. mm. mm. mm. mm. Så det är en, och det är så man och det är därför de också har varit väldigt intresserade av det här med, som jag sa World Future Society World Future Society är, är futuristiskt orienterat om man vill kontrollera världen, så ska man kontrollera dess skeenden, man ska ha koll på framtiden och där utvecklar man mycket tankegångar kring det här hur man skulle göra det mm. Och det man såg också det var att eh, om vi kontrollerar framtiden så vet vi vad vi ska investera i och därmed gör vi vinster. Och där hittade vi algor bland annat som, som, som användes av det här. Som du beskriver det. Så, mm. så en hel del av den strategi som man har haft har varit att skrämmas med saker och ting och sen så har man en lösning som man redan har tänkt ut mm. och som man vill införa. Och en sak som har blivit väldigt populär det är ju tanken på den cirkulära ekonomin och du nämnde vid tidigare tillfälle att det här är också någonting som man har hittat på i de här strategiska forumen. Vad innebär det? Alltså det är ju egentligen ett, ett återanvänt begrepp va? för cirkulär ekonomi, kommer det, vi det kom till kretsloppsekonomi, eh, det, det handlar ju då om att ta hand om, om allting, eh, att förvalta eh, sina resurser eh, kostnadseffektivt va? Är det här någonting som de också har tänkt på ja, så alltså de har i de här har, ja, de, ja, vi hittade ju Romklubben. Vi vill inte, vi, vi inte prata om Romklubben, men Romklubben har ganska starka. Ja, för Romklubben är ytterligare ett sånt här fotboll. Ja, ja, de har ja, haft ja. En, en jag tror att Lars Bern har pratat om ja, Romklubben. Så att, men, men det är mycket av de idéerna, man hittar mycket i Romklubben som är ju en tankesmedja där man har... Ja. varför Men det borde ju tala emot de här globala bolagen. De borde ju ogilla den cirkulära ekonomin, för det handlar om ja, men att de vill ju om... De vill ju effektivisera sina processer. Ja om man, Det är väl jättebra för ett stort företag om man kan återanvända. Men det cirkulära ekonomin innefattar också är ju att man till exempel... Vi kommer in på andra delar också med delningsekonomi och annat. Att man, vi ska inte förbruka samma, men man ska ju samtidigt göra vinst på det här. Så det innebär att man då istället hyr ut saker. Man äger inte sina prylar, utan de är... Det är ett företag som äger dem och sen så abonnerar man på det. Mm. Sådana såna saker, va? att man kan göra förtjänst på saker även fast folk, folk äger inte de här. Va? Eh, och, den, och sen den cirkulära ekonomin, ja, det, då har vi det här kretsloppstänket, men det, det innefattar också andra delar i det här. Va? För att genomföra den cirkulära ekonomin eh, så måste man också övervaka de olika eh, materialprocesserna. Och det innefattar ju eh, ja, resurser. Och det innefattar också människor, Hur vi hanterar den här materialen. Så det, det, det är mycket utåt sett så ser det så kan det se väldigt attraktivt ut. Det, det, det är klart, vi ska inte slösa mm. Vi kan, många tänker tillbaka på ett samhälle där vi tog hand om saker och till exempel man kunde laga en radioapparat eller en tv och så sådär. Man gick bara till, till, till någon tekniknisse som, som tyckte det var kul och så ut. Höll den där baråten och gå till. Idag funkar ju inte det för att det är ju bara kretskort och, allting och eh, det går inte att laga i. Eh, så att, men, men det är inte det den här eh, ekonomin innebär, den cirkulära. Utan men... snarare snarare. Om man tittar på vilka som driver den här frågan så hittar vi också storföretag företag som Unilever, ja. eh, Philips och, och andra. För en sak som, som du nämnde tidigare ja. är, är ju det att. Det här har ju ställt krav på att företagen måste kunna deklarera innehållet ja. i alla sina beståndsdelar, i alla komponenter ja, och sådana saker. Och det kan komma väldigt stränga krav på innehållet och sånt som är nästan omöjligt för små företag att hänga med i ja. så att det, det är Massa så för de stora ja. också men ja. de har ju då mycket mer resurser mm. att hantera det för ja. en global marknad oh ja, det så kan, att det här de kan ha en hel avdelning till. som bara jobbar med den där biten men, men en, någon som är en liten aktör har inte en chans så att det här leder ja. ju till att, att det blir ett övertag för, för stora företag ja. som kan hantera de här frågorna there can be only one mm. Mm. För att det, det, det, är, det är en fråga jag brukar alltid ställa och Jag tycker den är fortfarande rolig För jag har inte hört något svar på den ännu Det är ju att om det här kretsloppstänkandet Är, är så Effektivt och meningsfullt varför får vi inte betalt för de här plåtlocken vi lämnar till insamlingen? Mm. Eller när vi lägger kompost till... In... Varför får vi inte betalt för det här som är så värdefullt? Mm. Nej, vi, vi gör ju arbetet. Ja. För det här är ju effektivt för ett företag. Ja. Att vi står för arbetet och vi gör det gratis och Precis, och är det egentligen då en vinst jämfört med att bara ta upp det ur marken igen? Är det en ekonomi, eller är det här också ett sätt att undvika konkurrens varför att det slår ja. ut små bolag som inte klarar av att hålla ja, För på. en större aktör blir det förstås det, de kan ha det tänket och det är när man tittar på jag har speciellt läst en, en, en professor i management en holländare som har jobbat åt skrivit åt Trilateralkommissionen, McKinsey han tar upp i sina böcker just det här med, med hur man miljön som en affärsidé mm. genom att man, man skapar de här regleringarna så, så gör det här stora företaget minst ja. och man slår ut de här konkurrenterna Precis. och då miljöskäl är väldigt bra mm. det, det är väldigt bra att komma med det klimatet är lysande affärsidé mm. och han har också med Rekommendationer om hur man ska närma sig miljöorganisationer för att eh, göra dem till partners i att eh, hitta en gemensam väg de, man, man skapar win-win mm. de vinner ett case visar upp världen att de har förbättrat miljön det här stora företaget levererar sedan en lösning en produkt mm. som, som eh, genererar vinst för dem mm. eh, förbudet av glödlampan är ett exempel på det hur man kommer ner. Ja, precis. Och om man går tillbaka till eh, om vi går tillbaka till Marit Paulsson som ville lyfta de här miljöfrågorna till en EU-nivå så kan man ju säga att det är ju avsevärt lättare för multinationella företag att hantera det jämfört med att Sverige har egna regler ja, ja. som ju lättar för svenska företag att följa men... Eh, krångla till det för ja. inte. Ja, men nu, ja, för nu har vi en internationell marknad mm. de globala bolagen, de kinesiska bolagen opererar ju globalt också att, ja, ja. Vi har. ja, och så kanske det kanske är livets gånger jag får säga, det, men det får de här effekterna och, ja. och inte minst det här med att vi, vi skapar en gemensam folkgrupp och alla såna här det får ju enormt stor inverkan för våra liv och för det som händer inom, inom de områdena Ja, det gör det. Det, kan, det det får stora konsekvenser väldigt mycket kan bli väldigt negativa konsekvenser eh, och eh, men jag är övertygad att det här det kommer inte lyckas för det är ett hopplöst företag mm. eh, man kan inte göra det eh, men man försöker Mm.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 ständiga devalveringar som inte är motiverade ur näringslivssynpunkt, utan som helt enkelt är motiverade av att man har låtit skuldsättningen hos allmänheten gå för långt. Mm. Så att, ja, jag tycker det är en oerhört skrämmande bild vi har när det gäller